Hej och välkomna till Nödliven en gång Där vårt tredje avsnitt i datumet är den 21 i elfte Idag har vi med oss Fredrik och Danny Välkomna till dagens show Tackar, Tack Tackar, tackar, Max Ja I Idag ska vi tala om Stortaspel alltså, om, om, om någon startar podden och lyssnar liksom, från start Alla <laughs> låter som en jävla moderat så här. Ja, god dag! Var, var klar, jag mår nock. måste hitta en först här. Nu skulle jag läsa oss nu! Jag vet inte fan om folk lyssnar vidare. För att det är väldigt kort till i så fall. Ja. Bara, nope! Ja, <laughs> mycket bättre saker för mig än att lyssna på det där då. Ja. Ja. Ja ni? det har varit en väldigt eventfylld vecka med spelsläpp. Jag blir förvånad om vi ens får en live-lyssnare denna gång Med tanke på Spelsläppen som har skett under de senaste dagarna mm. äh... Jag spelar Jag var rädd för det, jag var rädd för det vi kan, vi kan gå igenom Och se om vi har hunnit spela någonting innan vi går in på de spel Vi kan börja med Fredrik som vanligt Du står ja, högst upp på Danny listan istället. Ja Vi kan ta Danny för att vända på lite Danny, vad har du gjort sen förra veckan? Uh, ja, vad har jag gjort? Uh spelmässigt så har det varit sedan igår Dragon Age Inquisitor så om jag har suttit och spelat ordentligt på. Inte mm -hmm, mm -hmm. ett bra spel jag är nöjd. Jag har lite små kritik på det men det kan man ju ta lite senare så. Ja, jag tror att efter vi har gjort det här, vi det inte blir många spelnyheter utan vi kan ersätta den lite med Dragon Age Talande kanske till en viss del Vi ska försöka undvika spoiler så mycket som möjligt För jag är själv nämligen Inte kommit så långt i det Men vi kan ta en liten mer diskussion på det sen Precis, nej det var det Jag hade ju Smite som veckans spel, Så inte jag har någon dator Så har inte jag spelat Men jag har ju sett spelet Så jag kan ju vara med på diskussion för jag har ju sett det. Du de vet vad det, det handlar om, om i alla fall Jag vet vad det handlar om Så jag kan ju ta på det här sättet Men har jag... du spelat något annat i veckan? Vad har jag spelat i den här veckan egentligen? En snabb koll här nu på vad jag spelar för någonting. Red Faction var ju gratis spel för månaden på Xbox och där har jag oh, Just det var granna. Gorilla ja. Precis, Gorilla har ju kommit Så där har jag suttit och lekt lite grann på. Det är ju jättebra Gorilla. Jag vet. Ja, jag har lite PC men på Xboxen också. Så där har jag suttit mm. och lekt lite grann och det är skönt att springa kring och mosa lite grann. Det är en av de här spelen som jag tycker är så synd att inte fler har tagit upp och pratat om för det är Open World på mars och du har massor med sköna uppdrag och framförallt du kan slå skiten ur allt. <laughs> Jag spelade det första Red Faction, jag spelade det andra Red Faction, men kom inte ihåg att jag tyckte det var speciellt roligt för jag ville gå och spränga tunnlar och grejer, men det gjorde man inte i det här spelet. Man bara, du kan skjuta på de här pelarna och de går sönder och man bara Ja, men jag vill ju kan inte gräva mig skjuta i väggen och göra ett hål och springa runt till något annat rum. Bara, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det var mer strukturerat linjebaserat actionspel än Ja, trean det var väl det som var gorilla va? Uh, oh, Fyran kan. var Armageddon tror jag det Ja ah, precis Armageddon ja Ja ah, ja det kommer jag inte ihåg mycket av det, det är ju intressant att du nämner Det är faktiskt en av de spel jag har spelat den här veckan Men det kan vi ta sen när han är klar mm. Nej oh. jag är klar, det är typ det jag har suttit och lekt med mm. A Gorilla, om, om man, där ska man definitivt köpa Oavsett plattform Faktiskt. Det kan, det kan ju inte vara så dyrt nu för tiden. Det har ju några på nacken. Ja. Så. Men, men det är det... klart att rek rekommendera det Det är ganska kul. Man, det är väldigt fritt också. så där. Man kan springa och leka bäst man vill. Jag tycker det är den bästa i hela serien faktiskt. Jag tycker det här. Jag ville säga ettan ja. men jag har inte spelat ettan på tio år. Så att... Och... Ja det... Det, det, det börjar ju säga att det är svårt att jämföra ettan tvåan mot... Ajajaj. För de skiljer sig så mycket i... i Många olika punkter liksom Inte bara i att själ själva gameplayet Har liksom tweakats upp Och blir mycket större i och med att det blir open world Men framförallt Det är ju bara, det är ju mestadels Du kan ju spränga sönder mark också va eller? Jag tror man kan väl göra lite Krater och så om ja, det blir inget tunnelsystem det är, främst, det är främst alla hus liksom, Och det är mm. ju där det går ut Och Det är så mycket bebyggelser av olika slag Som du bara mosar skit på, och du får liksom Det ramlar ner typ så här äh, pengar eller vad man säger från när du slår sönder skit och då, ja då... <laughs> det, är skönt, det är så skönt att liksom fylla nästan ett stort byggnad med bara sån här bomber och så liksom oh. kliver iväg sätter fingren ner och så man bara så... <laughs> <laughs> och just det, var spring såhär som sätter sig fast typ så här som man sätter och sen bara mm. Ja, det, jag vet inte hur många timmar jag la ner på det, men jag la ner en jävla massa timmar jag mig på det där. Uh, uppåt 60... En av, för jag, om man kollar på Raptors till exempel, som en sida där man kan uh, koppla sitt konto mot, så räknar han in timmarna och så. Nu ser man ju förvisso där på Steam också, men då, Jag tror det är typ 60-70-80 timmar någonting jag la på det, om jag inte minns fel. Men, ja, som det är som, som du sa. Vad tyckte du om det då, Daniel? Var det skoj? Ja, alltså, som jag spelade för och nu var det gratis så jag tackar och bocker liksom jag kan spela det igen. Så för är ett jävligt kul ja, spel. Det, det håller i sig fortfarande. Det håller i sig fortfarande. Glädjen och mosa-saken kommer ja. aldrig försvinna liksom. Det, det är svårt att få bort det. Alltså. Ja, det är sant, det är sant, det, det, är, sant. det är bra. Det, det som jag tycker, och jag som tycker om bilspel ganska mycket, uppskattar för att det har, för att vara ett actionspel så har de jag ska inte säga att de har en jättebra fysik på bilarna, men i jämförelse med många andra spel inom samma open world genre så har den förvånansvärt bra och varierande eh, känsla på fordonen. Mm. I och med att det är, det finns tunga stora fordon och det finns små snabba fordon och det finns, man känner skillnaden det är lite fysik in i det hela för du kan ju inte bara liksom köra som flyga 400 meter. Utan det är du liksom har ett gå upp liksom, åt snörs innehållet, beroende på vilke, hur kullen är vinklad så Precis. Det är, det är inte som vilket annat som är bilspel, du bara kör liksom rakt fram över gupp och allt sånt där. Så, i, hur länge är det man får ta ner? Det är halva månaden, eller det är fram till det är sista, va? Det här. Mm. Du får behålla det hela tiden. Nej, men ja, ja, det vet jag. Men jag menar, hur länge är det tills de byter. Det är... Månaden spel på Xbox, det är liksom halva månaden. Mm. Det, det så det varit, går till den 30:e då? Det går till den 30:e nu, ja. Så det är bara att säga till er alla, har ni Xbox Live tankar ner? Guld måste man också ha. Ja, guld. guld. Topp, topp. Top. Sådär, så där. Ja men det var det. Var där. vi kommer gå in mer på Dragon Age lite senare så... Fredrik, mm. vad har du hållit på med? Mm. Eh, först började med att köra klart Sonord. Du gick igenom hela? Ja, det är klart. Mm. Uh, för jag kände, jag var ganska nära slutet kändes det som. Och det var inte så långt. Det var faktiskt inte så långt det spelet. Va, vad det tror du att det var i tid? Hur länge körde du på det? Ja, vad, vad körde jag den på? Jag kan, jag kan titta här för att se. Um, men det måste ju vara en... 15 timmar kanske? 15 timmar är rätt okej okay ändå. Det är jättebra. Det... Det här är ju... Då behöver man inte sitta och... Hamna ur spelet och säga, ah, ja men nu har jag spelat där så länge nu... 17 timmar laddar det på Ja ah, men det är ju helt okej, okay. du går ja. på att plocka lite grejer runt omkring ändå Ja, jag... jag det, man, man letar ju upp de här, vad heter de? Rooms, va? Mm. Uh, och de, de gick jag ut efter att få uh, Typ nästan alla, så Det kanske fattas typ en, två stycken, men det är, ah uh, fuck it. Men jag klarar av det, jag klarar av det Som vi, vi pratade om det i förra podden och man kan få olika slut jag tyckte om, jag, vill, jag, jag körde ju på så jag fick chaotic ending. <laughs> en ja, det, det är det bra. Åh, oh, vad kul. Men det är mitt ending, den ja. står jag med. Ja, men det, men det, det är rätt. Det är som, som jag pratar om, jag tycker om att liksom få klart spel. Det känns skönt. Och sen är det så att spelen är tillräckligt bra, då kommer man tillbaka till dem. Mm. Så är det. Men den körde jag klart och... Och sen har jag väl egentligen strökört lite här under tiden och väntat på vissa andra spel. Så jag har kört lite på Deadlight. Uh, och faktiskt Red Faction Armageddon. Som uh, vi touchade lite förut. Uh, och också lite Remember Me. Men, Påminn uh, mig om vad, vilket spel är Deadlight? Deadlight är ett uh, plattformsbaserat noir spel. Ja! Jag känner att det känns noir. För det är... Eh... Svartvitt. Ja. ja. gråskala då. Ja, det... Är... Fast det finns färg i det också. Liksom. Men, eh... Det är... Som jag... Det är pusselbaserat kan man säga. Det finns ju zombies och så. Men det är inte så mycket fokus på att döda zombies. Utan det är mest på att... Du är fast i du ska ta det vidare i miljöerna i det här plattformandet. Du ser ju i 2D alltså från sidan då. Ja, det, på lite, det påminner om jag ser screenshots på det. Det påminner mm. om vad heter det Shadow Complex? Precis. Det är ja. lite a train annars. Ja, det är precis. också en bra jag tänker Shadow Complex är för att man springer runt på byggnader i mm. 2D. Och eh, du har då huvudkaraktären som för narrativ i historien. Han pratar till dig liksom som om det var en historia. Och du får se, mellan. sekvenserna så är det ett, nästan det är anim alltså, som en comic strip nästan framfört som. Eh, det är inte animerat utan det är som comic strips liksom. Mm. Serietidningsmässigt så här. Och så är det lite så här mini-animation <laughs> eller man ska säga. Ja men det är, det är lite så här flash-reklam nästan. Ja, det är bara någonting det, som rör den, sig. Den är, den är, Förvånansvärt väldigt, väldigt bra gjord faktiskt. Äh, den har väldigt bra känsla och väldigt bra sound eh, överlag. Mm. Och ljudbilden är riktigt skön. Jag har kört eh, kanske inte så mycket än, jag har nog bara kommit en kort bit i historien tror jag. Men eh, gillar man lite pussel, eh, alltså lösa för att ta det vidare till nästa nivå, spel, så är nog Deadlight Light något för dig. Och då har jag bara kört typ två timmar. Det här är nog ett ganska kort spel skulle jag tippa på. Det, det, känns det, är, inte så långt, det är inte så långt spel jag har Det, det är väl också, egentligen det ett spel, eller? Ja. Det, det är inte så långt, man kan ta igenom ganska snabbt. Mm. Ja, nej men Deadlight. För om ni gillar lite plattformande med pussel. Så, och ganska snyggt. Det är förvånansvärt krävande ändå faktiskt. Mm. Och sen slutligen då, jag körde Red Faction Armageddon. Och det, det är ett sånt där spel som jag har haft liggandes och inte kört så mycket på. Man kanske hoppar in och kör typ. Ja, jag kör en halvtimme och sen efter ett halvår och kör en halvtimme till. Liksom. Eh, så jag, jag vet inte varför jag hoppar in i det. Det, det var bara så här. Ah, jag, jag vill komma vidare lite. Mm, gå igenom spellistan. Ja, precis. Så jag det, det är skumt att det, jag tycker det är lättare att köpa ett nytt spel och börja spela än att faktiskt gå tillbaka och spela ett ja. spel som jag har köpt som jag inte har spelat någon gång. Jag vet, inte, jag vet inte vad skillnaden är men det är på något sätt bara det är lättare att bara ah, men jag har det här spelet som jag aldrig har rört men jag köper ett nytt spel och börjar spela det istället. Men det är en fråga om sug och fråga om varför du köper spel. Om du köper ett ja. spel på steam uh, Ren så köper du just i det ögonblicket och tänker att oh, fan det här. Det, det kommer jag att tycka om någon gång. Ja, det här, det här är ju ett bra spel. Jag vet ju att det är ett bra spel. Jag köper det. Jag får en för 50-lapp. Fuck it. Mm. Som jag har uh, Hitman Absolution. Jag vet ju att det här är ju säkert ett väldigt bra spel. Och jag köpte det därför. Men jag är inte så mycket för stealth-genren överlag Och jag har aldrig varit så mycket för hitman serien Men jag vet ju att det är bra så jag har köpt det i alla fall Och det ligger helt ospelat Ja, men det, du, du har det till någon dag när du känner Nu, nu är ja. det dags du jag tänker känner att den dag ska komma Jag känner så här, inför det här veckans spel Som vi nu kör Och det tycker jag är väldigt Väl egentligen den Tanken med det här, kan jag tro då Att vi ska utsättas för spel som vi kanske inte riktigt har tänkt att vi ska spela Ja men det är just för att ha en ursäkt att spela bra mm. spel som man egentligen inte annars skulle driva sig själv till att spela Precis, precis. Och där är ju bra, för vi får ju gå över sen till veckans spel, men där finns det en del att säga om vad som är spel för dig, vad är spelen som passar dig och vad, hur, hur du spelar spelen märker du när du går in i en Helt annan genre som du vanligtvis aldrig kör. Mm. Men Red Faction Armageddon är väl helt okej. Okay. Du, du, du kan ju i det här faktiskt återuppbygga saker. Så har du slagit sönder skit du kan du trycka på en knapp så återuppbyggs allt också. Okay, det är okay. det feature du har. Säga, det är det enda jag kommer ihåg från det här spelet överhuvudtaget. Ja, det är monster under jorden i gångar, liksom. Det är... tänker jag, åh men det är tillbaka till ettan lite känner jag Ja, ja det är bara gånger. Du är inte mycket ovanför för jordytan så att säga, eller jordytan, marsytan. <laughs> <laughs> uh, det är väl så där. Det är ett, ett gediget spel men inte mer än så. Så där var jag kört. Så där så där. En själv har ju annars uh, var... det har varit lite Warframe kanske? Det har varit lite Warframe. Det är väl typ det enda man hinner med under uh, under helgen och det blir rätt mycket Warframe. Mm. Ja, det är... Det, är, det är farligt. Vi satt ju byggde våran uh, Dojo. Det var lite Men roligt. Är, är, är man i liksom gild då eller? Det är våran klan. Det känns som att vi har gått runt. Förut var det klaner, så blev det guilds och nu har alla ett eget namn för det. Men det här gick tillbaka där runt, det en klan. Mm. Och, men det var, det var lite roligt för att man, när man går in till sin dojo så är det liksom, det, det är en korridor egentligen med en dörr på deras sida. Och när du går till dörren så, så kan du trycka på, vad vill du ha på andra sidan den här dörren? Och säga ah, ja jag vill ha en en, en fyrvägskorsning här då får du en fyrvägskorridor sätter du ut den, då har du liksom tre nya punkter du kan sätta ut och bygga ut den från och, och då måste det det tar tid för att bygga upp det och alla måste ju kontribuera material så att säga okej, okay, nu ska vi bygga den här då går vi till den här banan på den här planeten för där finns de här resurserna och sen så hämtar vi dem allihopa och sen går vi hit och sen lägger vi in det i den och så bygger vi upp den där grejen Sen var lite rum, man får bygga lite forskningslabb och Hur många och sånt typ Ja, vi är väl en fyra eh, fem stycken tror jag. Ja. Och det är folk du känner helt eller några du bara träffar på Warframes. Det är bara sådana som vi sitter här med på Teamspeak kanalen och ja, spelar okay. med. Det, det, det är så som det är roligast faktiskt när man känner folket. Och jag det var jag det lite alltid. jag är lite orolig för att vi inte skulle komma någon vart med att vi var så få personer, men det känns som att det var en riktigt bra, bra antal. Man känner så att en riktigt riktigt stor grupp på så här, 100 personer skulle säkert utan problem bara köra igenom alltihopa. Men det känns som att ja, men det är roligt att ha ett ställe att samla på. Det tar lite längre tid att samla saker, men det är helt klart görbart. Man känner inte att man måste grinda något otroligt mycket. Mm. Så det brukar ofta vara att det är en grej som saknas, som jag känner ah, men jag be vi behöver den här grejen. Ja, ah, men då tar vi den här. Den är svår. Och man går, det är ju co-op på fyra spelare. Då går vi Ja, ah, men att vi, vi tar fyra stycken nu. Nu är vi alla inne ikväll och så kör vi den här banan och försöker få det. Så det har varit, det har varit lite roligt att, att spela på det här spelet. Men uh, ja, det börjar, det börjar tappa lite nu, men det har nog med, mer med andra spel som kommer ja. ut att göra än att... Men ska det vi ta beklart? elefanten i rummet då? När vi ja, jag har gått igenom om... den. Så jag, och, jag vet inte, har ni, hur, långt har ni, hur långt har ni kommit? Jag, jag vill har... inte säga några i delar men hur länge Nej. har ni spelat? Jag har inte kört mycket alls. Jag byggde upp gubben igår och sen körde jag kanske en halvtimme på ett. Okay. du är då minst av oss då? Tutorial. Ja. Ja, jag har sprungit runt och gjort lite sidequests och sånt där och lekt runt istället för att kört main mission mainmission eller så. Ja, men det är rätt. Så, det, är så, det, är, det, är, det är ett helt validerat sätt att spela sådana spel på faktiskt. Alltså, jag kommer göra mycket liknande. Jag spelade lite nu eh, när jag kom hem från jobbet idag och eh, var ute liksom på första missionen efter tutorialen. Du sa att, att vi pratar om Dragon Age Inquisition. Det kanske vi inte nämnde men det är det vi gör. Ja. Jag tänkte inte ens att introducera det men eh, som sagt jag fick mitt första riktiga main mission och mm. eh, av allt jag spelat, jag tror jag spelade en 30-45 minuter jag var tvungen att stänga av det för annars skulle det aldrig bli någon podcast men jag har inte gått i närheten av main questet jag har bara gått runt main questet än så länge och hittat saker och då blir det så här det finns saker runt omkring nu vill jag ju inte missa någonting jag kunde gå härifrån för så jag har liksom hittat alla liksom okej okay, här är en grotta okej okay, då vet vi det är en grotta då ska vi in i den också innan vi går till main missionet och det är bara en sån här bara ta dig in hit det är bara liksom en waypoint och den jag håller mig från den här waypoint jag tänker om det kommer en cutscene eller något det vore ju läskigt så att... Först ska vi ju levla fem levlar eller något sånt här runt omkring. Ja, det, det, det är intressant. Jag kan säga, är det någon som hade problem med att skapa karaktär? På vilket sätt menar du problem? Eller man kan säga så här, jag kan dra hela historien som ja. hände mig igår. Det var ju så, igår, en annan jobbar ju vissa dagar. Så som alla veckodagar det vill säga. Och jag ja. visste att jag kan inte... Jag ska inte sätta mig och spela Dragon Age på en torsdag. För då kommer jag vara tvungen att sjuka mig med, med, till på fredagen. Och jag har saker som jag är tvungen att göra i på jobbet på fredagen idag. så att mm. det, var inte, det var inte en, en option. så det jag tänka, är skäl till varför jag var tvungen att lägga av efter en halvtimme. Jag så. Precis, jag förstår mycket väl. Men jag gick in och sen så... Först var jag tvungen att skaffa mitt... Origin-konto som jag helt hade glömt bort att just en sån sak finns ju för den fanns ju inte på Steam Nej. och då satt jag däremellan och grubblade och sa Ah, Origin, ah, ah lät ungefär en timme medan jag höll på och försökte få tillbaka mitt konto som var ryskt övertaget men eh, det slutade med att jag jag, jag, jag, jag lämnar skiten och skaffade ett nytt konto med en ny e-mailadress istället jag orkar inte bry om det Okay. Det var så här, nu måste man kontakta support Och då var det bara äh, Jag hade bara ett spel där ändå Så jag känner jag inte förlorat mycket på det Jag hade Battlefield 3 och det har jag inte spelat Sen det kom ut någon gång bara Nej. Så. Var, Det var ingen stor förlust Och om jag vill spela det igen Så får jag tag på det igen, Nu med mitt nya ja. fina konto Som är helt rent Och inte på ryska Men var som sagt det var Man är trött när man kommer hem på jobbet och Det var bara, jag. Jag vill, jag vill inte ta i tur med det. Men efter jag hade skapat det kontot och faktiskt lärt hem hemspelet och stackars spelet. Då såg jag Dragon Age Keep. Vad är det för något? För jag har hållit mig helt i mörkret för Dragon Age 3. Så att jag liksom. Nu har jag ju köpt upp med chips och dricka och. och mat för en del i jag behöver inte lämna lägenheten, jag är redo för det här. Planerade gjorde jag i torsdags så jag visste att, jag kommer inte vilja åka och handla på fredag efter jobbet då ska man ju hem så fort som möjligt. Så att och då tänkte jag, drag range keep vad är det för något? Vet, har ni gått in och fixat på det? Ja, jag gick in och jag Ja, det är väl Telefonen det gick igång av sig alltså självt. Jag gissar att det är det gamla systemet de hade för det gamla Dragon Age bara där. Så det... mm, jag, jag, jag gick in och klickade på det och sen uh, kopplade mitt Origin-konto då och uh, mm. gjorde upp allting som jag hade så gott jag kunde till minnet av vad jag gjorde i Dragon Age 1 och Dragon Age 2. Mm. Så att det sparades över och, och kom in i världen. Så där tyckte jag, det tog ju en timme att gå igenom alla de valen. Och uh, Sen och väl starta spelet jag satt ju en evighet med character creator för att göra den liksom karaktären som jag ville och det ville inte funka det ville inte bli som jag ville att det skulle bli? Så att jag satt som. Jag kände mig som en 3D-modulerare. Jag satt med olika referensbilder på andra skärmar och jämförde och drog i alla sliders och höll på och bara. Vad är sliden som går till den där? Den där passar inte. Och nu ser du så. Rösten passar inte dit. Och jag har jag varit riktigt besviken. Jag var tvungen att skapa tre karaktärer liksom innan jag. Jag tror jag satt uppe till Mina, kanske till och med till ett stuket innan jag kom i sängs. För jag, ja. jag, jag spelar i karaktär. Jag vill ju ha en cool, en häftig karaktär. Och men du kör, menar du nu att du kör efter att göra en originell, en, något som är helt olikt dig? Eller försöker du gå efterlikna dig själv så mycket som möjligt? Ja, jag försöker inte riktigt efterlikna mig själv, men ändå ha något drag från mig själv tror jag. Men det är ändå... Det är en version av mig, skulle man väl kunna säga, men... Ja, alltså, jag, bara, jag spelade... Det som jag spelade mest för Dragon Age 1 ja men jag gör en alv som jag gjorde i Dragon Age 1, ska vi ha. Ska vi, Ska börja med att dra i sliders? Så, så, så, det är någonting vid munnen som känns fel, alltså. Det blir inte... Det blir inte häftigt, den ser ut som en mupp helt enkelt bara. det det, jag, jag var så besviken på att nu, nu ska jag vara med, nu ska det bli häftigt och åh, karaktären ser så bra ut nu, nu ska vi gå ut och vara häftiga och jag startar spelet och tittar på karaktären och jag kan inte ta på allvar för rakt framifrån ser den jättebra ut men från sidan ser det ut som ett jävla bongo och det blir så, här, nej visar inte kameran från Få, sidan, här ursäkta, det här går inte får Jag får jag bryta in bara med en sak här exakt så här var det för mig Mass Effect och jag fick leva med det här ansiktet i tre spel. Mm. Så jag gjorde gubben i första och jag framifrån tänkte jag, ah, ja men det var ju helt okej okay framifrån. Och sen gick jag bara vidare. Och sen när jag kom in i spelet, då var den helt platt! <laughs> jag ah, ja är ju gift med en thailändare så jag är ju platt från framifrån i alla fall, det är ju Åh oh, gud. Så jag ser ut som ett riktigt jävla faktard alltså i tre spelare. <laughs> jo, eller? och, och, och, och. och som är hans äh, giftiga röst liksom. Oh, this is. Ja, du vet hur han är. Ja, och, och, och. och så ser han ut som en riktigt pra prakt liksom där. Åh. Oh. Det är så oh, försäkta, är jo, men jag eh, exakt, jag känner din smärta så väl. Alltså, jag började spela ah, men vi kör alvisk magiker och så ah, men, men vi kör det. Och sen när man väl börjar spela, varje gång han talar, jag, så här, kan inte du bara vara tyst, du ser ju förskräcklig ut. Det är inte jag. Det, nej, jag vill inte. Jag kände liksom. Jag avstod från karaktären. Och jag liksom började på tutorialen kanske ah, men det kanske blir bättre. Men nej, jag, jag klarar inte av. Jag kan inte gå igenom. Jag måste avbryta det här innan jag går för långt. Innan jag har plockat på mig Precis. för mycket grejer. Då känner jag att ja, men det här kan jag fortfarande spela om. Så gjorde jag om karaktären. Och spenderade ordentligt mycket tid. Då drar du upp referensbilder. Bara, ja, men vi tar typ fem olika bilder på och ansikte från olika ställen. Det är något bra vi kan modellera efter. Och försöker få det här. För att jag försöker ofta få lite ett litet animestuk på det och jag tror att det här spelet och så talar motsatserna än vad, vad det vill att det ska vara. Och... Ja, det var... Jag fick kämpa länge och det var mycket sådär att, ja men nu ser det okej okay, ju så vänder man på ansiktet, nej det ser för jävligt ut. Och, det, jag vet att kameran kommer inte bara stirra rakt framför man kommer se från sidan och då kan jag inte ta honom på allvar längre oavsett hur, hur bra rösten är och så... Ja, men jag vill ha den coola mörka rösten. Ja, men den tar vi till, eh, till... Till den här alvnissen. Men den ser ju för spinkig ut. Det passar ju inte överhuvudtaget. Det, ser, det är ju det en parodi än något helt annat just nu. Och då spelar jag med den. Ja, men det kanske, den kanske håller sig att säga Ja, men den här är lite bättre. Den gjorde ett bra ansiktsuttryck. Det här bara, ja, men det... Ja men det här kan nog gå ska jag kom in lite vidare och bara kände Det här går inte, jag klarar inte Så jag var tvungen att stänga ner igen Och säga ja men nu, nu måste jag det är Något som inte ska bli en helt uh, Fuck hard, som man säger då uh, så, Ja men jag gör En, en, en kunarie En sån där drak oxnisse så, Ja men de, de kan man inte Förstöra för mycket uh, och så, Ja men jag hittar en bra preset Och så kan okay, jag nog modifiera den här Och så här okej okay. Okej, okay, nu, nu ser det det här, det här ser bra ut Och så startar vi in den och säger Ja men jag kör som rogue också Men det blir, det blir intressant, vi kör det här Och så, så kollar jag på cutscenes i början Och säger att okej, okay, okej okay. Sätter här förut och säger Ja jo, nu det här ser bra ut från den vinkeln Ja men det här, det här kan funka Jag tror jag har hittat någonting här Och det Gick igenom och det var lite så här små Grejer som jag märkte med spelet då till exempel att man plockar upp sina första vapen i tutorial och ser att ja, den kunnare han inte gjort för att hålla två daggers utan det, var, det såg lite skumt ut när de satt lite, när han inte riktigt höll i dem utan de svävade lite ifrån handen i fingrarna på och Jag tänkte såhär, ja, ja ja, jag kan överse den grejen den här gången. Men oh. fortsatte därpå och kände, ja men nu, nu jag, jag, jag känner mig nöjd, jag kan gå och lägga mig nu, jag vet att jag har någonting för att spela imorgon. Och det var, det, det, var, det var en resa att ta på. Det enda som hände det var att helt plötsligt mitt under eh, spelet så fick jag ett par vita sträck i ansiktet eller i i ansiktet, och det var tydligen någon så här tribal tatueringsgrej som de flesta grejerna har flesta rasor har. Och det visar sig att ah, jag hade tydligen valt att på något sätt jag vet inte om mina grafikinställningar hade gått med på det eller inte men nu har jag ett par vita sträck i ansiktet som inte var där när jag skapade karaktären men jag kan fortfarande leva med honom det var inte så farligt Så där är det vad jag har kommit och så har jag fått småspela lite nu och känner att ah, men det här kan nog vara ett helt okej spel Det är skönt att du känner så i alla fall ja, du... hur, lång, hur lång tid tog du på det när att göra gubben? Ja, inte så lång tid. Jag ändrade bara lite, lite smått. Det var inte så radikalt. Mass Effect, de körde igenom med originalansiktet rakt igen. Jag tänkte, jag har inga ork Det går det. inte, jag säga. Men det är bara för att det går att göra så. Jag kommer fortfarande ihåg Mass Effect. Den rösten är ju så alltså, ikonisk i det där spelet. Att man, man, den, den rösten är så välgjord. Att när jag ser ett annat ansikte som inte är det som jag skapar så här. Ja men det där är ju fel Det det är ju inte, inte Shepard, jag vet ju hur Shepard ut vad är det här för nisse? Ja. Min var blond och platt i ansiktet <laughs> ja men det är liksom <laughs> är det ett tema Fredrik? Är platt i ansiktet eller? Ja alltså i det där mm. spelet blev det ju där i Ja Nej, Ja men då, då fick jag en ordentlig karaktär i Dragon Age i alla fall då Ja, det sucke. Alltså jag är i tankarna som du här med att börja om. Jag, jag säger att jag jag är glad att jag gjorde det för jag tror inte jag skulle kunna överleva den liksom mentala attackerna det spelet gjorde mot mig när jag såg den karaktären se ut som dummaste fån och vad hur är det som händer jag förstår inte. För det spelet börjar med en väldigt Alltså jag har, jag har hållit mig till stories med så otroligt overpowered mainkaraktärer på senaste genom anime och eh, webbromaner just under senare tid att det, jag har hamnat in på det spåret så att någon inte börjar med att vara en gud. Då känner jag, vad är för jävla karaktär? Det är inte alls så som jag eh, känner igen mig på. Och det var lite det också att min karaktär skulle börja med att se arg ut, Åh, jag ska döda er allihop om ni inte släpper lös mig. Men eh, han börjar med, Åh, vad är det som händer? Och, jag vet inte, vad, vad är det frågan om? Och jag sa, äh, vad håller du på med? Vad gör du så du anstyrsuttryck ska du aldrig göra inför någon annan? Ja, det var lite sånt med det här derpy-facet också som gjorde att det blev så jag bara, är det här, jag, jag, jag, det är som ett, jag vill inte veta av dig, bort, ge väck med dig, och sen, jag var, jag var nöjd att jag gjorde om det i alla fall, det var ett par horn som behövdes, och ett riktigt mörk röst och vart, ja ah, men nu. Ja, de här Qunari, de har ju ett demonhorn. Jaha. Det var det som behövdes för att få imagen att se åtminstone lite mer ondskefull ut Än säkert ett litet barn som har gått vilse någonstans och snubblar runt Det är så det spelet börjar enligt mig, men det har bara varit att skapa den karaktären och inte tyckte om den ja, Jag rusade ju igenom lite, för jag, kände, för jag hade suttit och kört far, uh, jag hade kört far... Jag köpte Far Cry 4 också Samtidigt som jag köpte Dragon Age så jag började med Far Cry 4 och jag gjorde om alla inställningar för jag har ju musen inställd på att göra vissa saker på extra knapparna så, så mm. jag vill ha det liksom. Platt. Och efter jag var klar med det här så kunde jag inte låta bli att starta upp Dragon Nej, Age. jag Nej, jag, jag sa samma sak. att Jag skulle egentligen inte starta det. Jag skulle mm. bara in och göra en karaktär. Säga, ska vi göra Dragon Age mm. Keep och så ska vi göra karaktären. Och så måste jag ju se hur karaktären rör på sig nu. Och, ja, men då måste vi ju ta oss igenom lite tutorial i alla fall. Jag gjorde inte klart Precis. tutorialen, men jag jag var åtminstone in och testade lite klasser. Ja, nej, jag gick in och så... Jag, jag... Först tänkte jag, ska klockan var typ 11 någonting och jag vet mm. att jag måste sova snart liksom. Uh, för så är det var gubben, man måste upp och jobba. Ja, jag vet hur det är, jag vet hur det är. Ja, och då sa jag, men hur mycket tid ska jag lägga? För jag kan säga det här när jag sa för att jag spelar en halvtimme, då menar jag att jag har spelat en halvtimme, jag har inte sagt hur mycket jag satt med gubben. För jag satt, jag, jag satt först tänkte, nu ska jag gå in för det här. För det är en gubbe jag ska stå ut med hur länge som helst. Mm. Och jag såg längst ner att det Dragon Keep och han anslöt automatiskt till någonting. Men jag fatt, jag tänkte, ja den där, han, jag vet inte vad han gör men den gör väl någonting. Det är ju så att ja. du kan importera den här gamla sparningen Ja, men är han, importerar en han gubbar eller importerar han bara händelser? Eh, både och tror jag. Jag tror att du kan använda... Du kan ju sätta dina hero som man säger från... Eh, om i Dragon Age Keep kan du ha saker som att ja, vad var din, vem var din hjälte eller vem spelade du som i Dragon Age 1 då ska du kunna importera din karaktär in där vad jag förstår så att den liksom ja den karaktären kan finnas med i världen det vet jag inte jag har inte spelat så länge men du kan liksom skriva settings att ja hur överlevde och han finns fortfarande kvar i världen finns det liksom en option för och du kan också sätta in den karaktären som du spelade som så att jag refererar till den. Men blir man den karaktären då? Nej, du spelar som en ny karaktär. Okay. Det är bara att det är saker som eventuellt kan, ut, ja. kan hända i spelet så att säga. Och jag förstår. Okay. Jag såg i alla fall att han gjorde synkronisering mm. på alla, en massa accomplishments och sånt. De mm. gick igenom en massa saker. Så jag tror det är inne redan. Men jag gjorde i alla fall den här gubben. Jag, jag tänkte först så gick jag infört så mycket jag kunde och sånt tänkte nej, jag, nej, jag, jag jag hinner inte, jag har inte tid. <laughs> jag slängde ihop en gubbe bara så att, ja han, bara så han ser okej okay ut som en normal människa för en gångs skull. Han, för jag, jag är, jag brukar köra så här, jag vill ha en gubbe som ser ut som mig. Mm, jo, men jag brukar ha något drag av mig i det oftast, ja. men... Jag brukar vara nitisk. jag är ja, ja. typ simskubbar, då ska de fans ut som mig så nära. Ja, det. men det är lite det är roligt att göra ja. så. An antingen gör man... Eller ja. tennisspel när Fyvik körsmedel. Oh. Ja. <laughs> Hemskt gubbe. Hemsk heter det spelet? Toppspin var väl? Toppspin, ja. Mm. Kunde man göra sin egen spelare i Ja. Och det har varit jävligt likt. Ah, ja. <skratt> <skratt> Hur som haver. Mm. Uh, jag har i det där fallet. så jag gjorde han... En... Först tänkte jag men det är något drag av mig och sen så insåg jag efter han att han ser inte ut som ett för fem sekunder. Jag kör bara. Jag hinner inte. Så han ser ut som en generic white dude och jag körde en halvtimme på det. Så. Men uh, jag vet inte, har du... Vem har kört mest? Är det... det är Danny, det är Danny. Intryck så so far. Gameplay, styrning, uh, där du törs, orkar och berättar om Story. Uh, alltså, berätta ingenting om Story. Nu vill inte jag inte story, höra Alla hur det dör det. i slutet. Ja. Så nu, nu avslutar jag. Nu är mm. till och det och vi lyssna nästa gång. Uh, ja, än så länge är jag nöjd med så Det är lite sådana små saker som jag stör mig på. Uh, textur, nu, nu får alla som vet att jag köper på Xbox 360. Så att om ingen kommer beklaga. Jag har inte rätt inställning Nu är det 360. är det. Sure, det är old gen. Uh, men fortfarande, jag kan stå i. Uh, nu tänker jag inte nämna något speciellt, men jag står liksom. Textur inladdade, och sen är en textur mitt i alltihopa som inte har laddat in. Och så händer massor med sånt. Det är skitfullt. Uh, det är väldigt low texture på en del ställen, eller så laddar de inte in helt överhuvudtaget. Plus att det är på två skivor. Första skivan var bara en installationsdisk. Mm -hmm. Och ändå är det liksom att det tar skit lång tid för textur att ladda in och, och sådär. Ja. Hur känner du på laddningstiderna mellan uh, uh, olika zoner Precis. och sånt där? För att jag tyckte de var extremt långa på PC ja. för mig. Uh, jag tycker väl de är helt okej okay, där faktiskt Det var inte så farligt därför att jag sitter liksom och väntar Och trodde att mitt spel hade kraschat förut va? Men vad har det, har det hänt något? Jag har jag suttit tänk, här skitlänge Jag skitläng. tänkte på samma sak Att jag kände när i inledande Först Fan, det var bara första jag, det första gången? Tog, jag tog lång tid Sen Ja men det var bara första Sen körde jag en bit Och sen så kom man till någon jävla Det var någon cutscene, Och sen så började ladda in typ en ny karta eller något Och satt jag där Ja okej okay. Jaha vad har hänt nu? Har det, vad, är det, ser ja, man görs. ser att den rör på sig. så ja, men det kan inte jag vara för in länge. Ja. Jag klickar Capslock, jag klickar så på Capslock för att se om ja, oh, fryser. Nej, den är kör. Mm. Oh, och så kom den igång då. Men nu har inte jag kört så långt så jag vet inte om det kanske blir släta kanske ut sig efterhand. Liksom. Jag vet inte, jag, jag har inte kört mycket längre. jag har inte varit på många laddningsskärmar men, uh, det finns ju två olika typer av laddningsskärmar. Det finns en laddningsskärm där det är som ett par kort på där man mm. kan bläddra och läsa lite tips Precis. och så finns det bara den svarta som bara laddar. Och har en liten uh, ikon längst tre. Precis. Jag känner inte att det har varit några uh, så extrema som första det jag började tänka att ah, nu, nu, nu är det nog fel utan att, ah, det så här ja tar lite det en lång laddningstid men så här, ah, men, ah, men nu är det klart nu springer jag. Jag tror laddningsområdena eller områdena är relativt stora ändå att ja. Du, du, du kan göra allt du behöver göra På ett ställe och kan yes. hålla det där rätt länge jag tror, inte, det kom, jag tror inte det sker några Laddningstider i världen sen Först när att det till en ny karta eller något sånt. Jag tror det, man får passa så som man inte ska Ja jag ska hit bort Sen när du väl tryckt på knappen Nej just det jag glömde den grejen Så jag måste stå laddningsskärm Och så måste man gå in igen, en sabbastell Och ha laddningsskärmen igen Då kan jag tycka det blir jobbet. Men jag har inte stött på det än Men jag har inte spelat så mycket så. Det, det, alltså laddningstiden jag tycker jag är helt okej, det är inte direkt, man att man kommer till en man bara ja, nu kommer laddningssken, lika bra gå ut, sett mig och röka en stund och sen kan jag kanske komma tillbaka och förhoppningsvis Ja det var det så det jag tänkte på första laddningsskärmen om man säger, det var liksom så <laughs> lång tid det tog Och jag känner nu att ja, går jag till en laddningsskärm, ja men det är bra, då går jag ut och hämtar något nytt att dricka under tiden Sen när jag kommer tillbaka och sätter mig så har det blivit klart i så fall tycker jag. Ja, jag tror det jag tror det bygger bättre på Xbox än i så fall för att på PC så tog det äh, rejält lång tid. Det kan inte vara mycket med jag, menar, jag, kör ju, jag kör ju full HD med ja, allt på max. Ja, min dator börjar bli gammal nu, Men mitt grafikkort är så otroligt dåligt att jag måste gå ner på low medium nu. Alltså. och även så tog det lång tid att ladda men jag har dragit ner ja. grafiken och det går jag mycket bara, snabbare det var mycket textur och mycket skit han laddar in liksom. Jo, ja, men det kan ha varit det i för sig när jag säger att det går snabbare, det har nog att göra med att jag faktiskt drog ner på inställningarna ja. en del. För jag tänkte för 360 det är ju inte att ha så mycket lag direkt så det är klart att den borde vara lite snabbare då. Jag vet inte, mm. hur, hur känner du med hårtexturerna? Är det bara jag eller tycker du att de är bara blöta och olja till något extremt? De, de ser väldigt så här glänsande ja, ut. Ja, det var ju... Det ju jag jag det måste gå in och kolla mina inställningar för det ser ju förfärligt ut. Jag såg dem, någon som hade någon gubbe med skägg. Jag vad har du i ansiktet? Är det någon typ så här glänsande porslinslera du har tryckt för? Det, det, det, det glänste som om det var liksom en... en blöt oljefläck som bara... Jag vet inte, det var... Ja, jag känner att jag måste ändra en inställning för det där ser för ut. Ja. De Hur de ser han... ut som plastgubbar? Ja, Hur... håret ser, det ser liksom ut som det är glansigt. Det ser ut som om de plasthår eller något. Ja, jag tycker att själva gubbarna ser plastiga ut allihopa. Ja, ja det vet jag inte om jag har tänkt på. Uh, hur har ni det på PC? Liksom? För när jag går omkring så tar det liksom... Man går, sen plötsligt poppar en, en busk upp om sen fortsätter man att komma till. Inga och, sådana TV problem har jag haft. Det textur. in. ja. Inga texturer in. eller objekt som poppar in för mig i alla fall. Nej, inte mig heller. Ja. Ja, jag, jag hoppas att det är, det är någonting de kollar upp. För på, på X tycker jag att det är lite väl mycket här med texturer som poppar höger vänster. Men vad heter det? Uh, view distance. Det ja. det, de, de måste väl dra ner på det. För det i en open world det blir väl... Det blir för mycket för krisboxen, tror jag. Jag tycker inte det borde vara det. För det finns ju andra spel man spelar då man liksom ser hur långt som helst. för det är massor med grejer. Ju. Jag förstår inte varför det ska vara så på sånt här. Jag menar, ut i naturen, det är, lite, det är träd. Det är inte den mest sofistikerade barndesignen egentligen. Sådär, ju. Det, det ska inte vara så att buskar och sånt poppar upp och sen textur liksom höger och vänster. Ibland så får man liksom. Men de, stå en de kanske bara... har valt helt enkelt optimering för. Eh... Borden. Uh, Nej NPC alltså för, och de valt optimering för snygghet om du förstår jag. Mm, okay. ja. Så där, de vill att det ska flyta bättre. Så då har de ja, det ner. är ju möjligt i och för sig om, om man tänker om de fick välja mellan att om de inte hade någon val. Att Dragon Age 3 är så så tungt att ska vi lägga ut på Xbox 360 så kommer det kräva att ni får välja att antingen när den här busken ska ladda att spelet hackar till, att frameraten bara hugger sig tills den är klart eller om den här busken ploppar in lite från ingenstans när den väl är klar av sig själv Det kan ju det varit liksom där de har stått mellan dem och allt, det vet man ju inte Men det är som sagt oavsett så uh, ingen bra grej Nej, man tycker lite grann, för det är ju inte någon sån här högupplöst, polygon-tung grej liksom. det är ju liksom bara en sån här bitmap Men, liksom, mer eller mindre. Äh, Max, hur är det, för det är ju mycket objekt i världen här. Det är rätt mycket, mycket objekt, det är mycket som rör på sig också. Ja. Allting ska vara, det ska liksom blåsa i vinden, allting konstant och det är jättemycket objekt. Nu kan jag bara utgå från det jag ser i min såklart, jag vet inte hur det ser ut på 360. Men jag antar att de vill försöka få det se så likt ut som möjligt. Ja. Och så, ju mer objekt, desto, jag menar jag ser bara Assassin's Creed där de ska ha 40 000 gubbar på en marknad. Liksom. Det är klart att frameraten går ner. Mm. Då någon, jag, jag skulle tippa på att de har dragit ner på buskarna lite för att <laughs> dra, ja och, för, då, då, jag, i så, då tycker man ju lika att man de skippa det för stället man går Man bara vad fan är det här? <laughs> vad magic is this? Man har det så. Så var det ju för jämnt på spel att det poppade upp ju, när du kom nä nära objekt. Då poppade de. I Skyrim var det ju så. Liksom. Vilket var det? var det? Var det Skyrim som hade det här speciellt med gräset? Att man kände gräs. Man ser liksom radiusen runt om sig. Säger, ja. När jag går framåt så ser jag hur gräset ploppar upp vid en viss avstånd från och framför. Ja, precis. I alla fall var ja. det så i Oblivion till exempel. Den ja, det var Oblivion var det var det. det var verkligen så. Speciellt när det var som... Det var inte en buske utan det var mm. mycket gräs. Och du bara såg att är det är helt kalt. Men så fort så ser du, du liksom en cirkel runt omkring dig där det är gräs bara är som följer med dig. Man kan ju förstå det är ju tungt jobb. Jag menar, installationen på PC... Det... Jag tror den var på 26 gig när jag laddade ner mm. den. Och det säger en del om storleken. Är, det är självklart att det är mycket innehåll. Jag menar, det är en enorm värld. Mm. Men 26 gig? Jag säger 26 gig är ingenting egentligen. Jag menar, jag är, 30 gig tycker jag är normalt nu för tiden. Så att, uh. Jag tycker ändå det, det är. Men vad fan... Det är inte för lite och... för det, men det är liksom, det, jag, det är mycket, men det är, det är standarden vi lever i idag. Ja. Stackars dig med modem, det säger jag. Ja, mm. och de som fortfarande har det. K kan det finnas någon som fortfarande har något sånt? Finns det ens liksom det, det en service? Finns nog, det finns nog någon jävel som har det, men inte fan spelar de spel, det kan jag säga. De använder det till fax eller någonting. Ja. <laughs> Det är ju helt omöjligt. Det går inte att ha. Ja. Det går inte. Omöjligt. Ja, ja. men uh, gameplay. Styrning. Ja, jag, jag, jag känner mig att de är lite delade. Mm. Det är det väldigt mycket. Är. För jag var ju ett ganska stort, jag ska säga fan, men jag, jag gillade faktiskt Dragon Age 1-kampanjen. Och det, det är Baldur's mm. Gate. Jag tror att om man tyckte om det, jag tyckte om det. Dragon Age 2 kände jag. Ja, jag har inte, jag kan inte ha kontroll på alla mina karaktärer på samma sätt och det, det funkar inte, det var inte alls likadant och nu har de försökt komma med en liten blandning att ja, du kan gå upp till tactic view men den zoomar inte ut överhuvudtaget. Jag vill, jag vill hoppa mycket, mycket längre upp ja. för att kunna se hela fighten, men här liksom, ja, yeah, du zoomar ut och du ser liksom rakt ovanför huvudet på dina fyra karaktärer, och sen får du försöka dra dig med kameran med w a -S -D och bara, uh, vart är mina fiender? Okej, okay, vi har en fiende här borta, okej, okay, nu ska jag tillbaka till mitt party, jag men jag klickar på den personen okej, okay, då kommer jag dit med kameran okej, okay, den personen skulle attackera, jag skulle se vem som attackerade den här, han gick på den, då ska jag den gå dit, så att för att vara en tactical view så måste den, jag skulle vara nöjd med och bara zooma ut, minst dubbelt så mycket då känner jag, men nu, nu kan jag se där. och det, det är bara det tror jag är en design miss, jag funderar på att det kommer jag tror komma det en lite mod design, bara jag tror att de har valt att ha det så för att det med, de, den här versionen är så konsoliderad. men jag jag, jag jag kan inte den, den, de, de har gjort det så pass förenklat i, i, för jag, när jag satt och körde med mus och tangentbord tänkte jag, vad är det här? Varför, varför styr han på det här sättet? Och varför följer kameran? Jag kände hela tiden. Det kändes konstigt och stolpigt med kameran. Jag vet inte om det kanske jag var ensam om. Men jag, jag tyckte det kändes som att när det här? Jag måste nog testa på GamePad för det kändes mer. Det kändes som att det inte var gjort ordentligt optimerat för Tangentbord och mus. Jag kan definitivt se grejen grejerna. Men så här, jag har spelat för mycket sådana här spel. Jag tror faktiskt jag har vant mig hur man spelar den här typen av spel med tangentbord och mus som är lite gjord för konsol. Men, mm. Så att jag, jag märker det är lite så här klunkigt då och då till exempel att ja, men jag vill ju klicka på en fiende och sen vill jag välja hur jag ska attackera den. Men här när jag klickar på fienden så gör den en attack direkt bara. För att det är liksom attackerbundet till musknappen. Precis. Och så säger jag, ja okej, okay. men om du och trycker man på... trycka på loot på gubbarna, som om man ska trycka på, det ligger någon död gubbe du ska ta ja. loot. Jag att de måste gå ganska nära och sen kommer det upp loot så här och du ska trycka liksom. Det kändes lite så här. Jag vill ha det liksom, jag ser den där borta, jag bara klickar och han går automatiskt. Ja du vill ha den, för jag har ju fortfarande spelat så mycket MMO, så jag vet, spelade mycket ArcheAge. Och det är också sådär att du springer fram till den du trycker på F för att plocka upp. Och det ja. funkar i det här spelet. Så att för det så hade jag inga problem. Men det var för att det är ju ett MMO också. Det är ju inte ett peka-klicka-RPG som. Precis. Nej, jag, är nog, jag, är väl, jag är väl fast i gamla Origins och gamla sådana här. Mm. Men det, nu, som sagt, jag har bara kört en halvtimme. Ja, vara. jag säger att man trycker på T för att komma upp till Tackle View och jag väntar bara mm. på en. Jag Steam Workshop mod men jag kom på att det är inte på Steam. Jag vet inte mm. hur det är att det här spelet men jag, jag vill definitivt ha något som ökar hur långt man kan dra bak kameran. Det jag det ju måste. Kan ha, jag vill ju rotera bättre, snö, zooma ut längre och sen ha eh, vinkla så att jag får rätt vinkel så jag ser dem från sidan mm, och jag kan mm. titta och så av och så och klicka klicka och välja men det var det som var så coolt i Dragon Age 1. Man, här, man pausar och man är mitt i en magisk spell eller någonting. Och man ser att man skjuter i stället något. Och man kan faktiskt se det är is i någon 3D och man går in och zoomar. Det såg häftigt mm. ut. Den delen saknar nu när du nämner det. Så kommer jag ihåg att det var häftigt att åka runt. Och man är mycket mer begränsad i det här. Men vi får se. Än så länge så spelar jag oftast alla fighter är att jag, jag, jag, jag försöker bedöma lite hur svår är den här fighten? Kan jag bara springa in och låta gubbarna sköta sig själva och bara slakta alltihopa? Eller måste jag se okej, okay, jag måste trycka på T och pausa och liksom gå in på Tactical View och säga åt gubbarna vad de ska göra och sen låter jag fighten spelas ut om man säger efter att alla har fått sin första order. Men det beror lite på hur lång fighten är också för ibland kan man behöva ta liksom ett beslut mitt i fighten. Okej, nu ska vi pausa igen, gå upp på Tactical View och ändra order så att allting går rätt. Men det är väldigt mycket skillnad hur man spelar Dragon Age Origin ettan, för då, då körde man, okej alla har exakt sin order och sen så, så pausar man lite och så kör man lite, så pausar man igen och så pausar man borta och så pausar man igen för att se att okej, okay, nu har den attacken gjorts. Okej, okay, vad, vad, vad, vad är bäst nu här efteråt? Precis. Ja, för det ja. det är ju det klassiska Bioware-upplägget som de har haft. De har gjort det... väldigt mycket mer mass effect av det, känner jag. Ja, det är möjligt. Fast där var det var ju också pausing, pausering, va? Eller? Ja, du kunde ju ge order om man säger så till dem, men det, det, det känns som att Dragon Age 3 är mer Mass Effect-hållet För att du går liksom tredje person du, du har en karaktär som talar ordentligt och alltihopa Det, det är samma liksom djuret hur du väljer Och du har även knappar på toolbaren som Attack my target eller spread out Eller sådana grejer som du kan säga under, men det är gjort för liksom i action, det är inte gjort för att pausa och zooma ut, det känns som något som har lagt på i efterhand. Och det är just där, det här, det, jag spelar ju Rogue, så jag går ju osynlig. Och det tror jag att jag misslyckades med ett par gånger när jag tog mig själv, tryckte på osynlig och alltihopa och sen skulle jag säga okej, okay, jag vill att jag markerar det här targetet för att det är det jag ska använda min ability på och så trycker jag och då gör han en då är jag inte i tactical view utan då är jag i vanliga och då hugger han med kniven istället och så försvinner min osynlighet mm -hmm. och så är ja ja. så det Men när du kör som rogue och du kör osynligt, måste du lämna dina jobb bakom då? Eller då ofta så är det så att jag säger att Okej okay, du har den här Det här är den svåra gubben Okej okay, men då tar vi och tåntar den Med en tank då som, Det är mycket MMO också baserat där Hur det ska funka och säga okej okay, du skjuter på den här För jag vet att du kan döda den på ett skott Och så säger jag ja ah, du healer Du får göra vad du vill, heala de som behövs Eller lägg barriär eller Vad nu han gör, jag brukar inte bry mig om honom så mycket Och så säger jag ja ah, men jag gör mig osynlig nu Och det där är mitt target Så vet jag okej okay, hon tåntar den, han skjuter den Och jag gör mig osynlig och backstabbar den Så okej, okay, men då är det liksom De två finerna dör medan hon håller koll på den Och då är det bara en som springer lös Och han kan vi båda sedan döda Och sen dödar vi den som var tåntad Och allt ja, det, det, det går åtminstone en strategi som jag att Ja, men jag gör det i början Så att så här börjar vi fighten Och sen får du gå lite hur som du vill Om det inte går riktigt illa Du, du kör lite mer taktiskt än vad jag gör på det där. Jag, jag, jag kör ju Warrior, så jag går ju bara i, rakt in och mosar. Sen ifall jag ser att det är någon som går dåligt för, så går jag liksom in i Tactical eller liksom byter över till en karaktären och liksom eller Ja, precis. Men det är så man får göra så jag börjar med en taktisk view om jag kan. Och ser, liksom okej, okay, så här ska vi starta. Och sen så efter det så... Eh, det kommer från så mycket Dragon Age Origin För där körde jag magiker och det var, de var så ja. otroligt Klena så man var tvungen att Antingen dör du först Eller så dör jag om inte jag Får min första träff liksom, ja, jag, Ni kan alla döda mig Det är 12 stycken och alla ni kan döda mig En mot en Men jag lägger upp min otroliga eldstorm Eller blizzard Eller thunderstorm eller något som täcker Halva banan och går ni i den så kommer ni Alla att dö så det var Kommer ni fram innan den hinner bli klar eller inte, det är vad matchen hänger på. Så det var väldigt taktiskt på positionering och lägga upp miner och sånt där så att... Uh... Jag kör som Mage. Du gör det. Jag ville köra Mage bara för att jag tycker om att vara magiker och hur de är, uh, utspelar sig i detta universum. Mm. Men jag, jag har... Jag, jag, jag ångrar lite att jag inte gick magiker. Men jag kunde inte spela som Qunari Magiker. Där såg uh, skumt upp men jag det är nästan så att jag vill gå ändra det men nu har jag spelat för långt tror jag. Eller jag är precis på gränsen egentligen så vi får se, vi får se, jag ska ta en ordentlig titt på den där character creatorn igen och se hur jag faktiskt ska ta mig till. Jag tror jag, jag är typ en timme och 45 minuter eller 22 minuter in någonstans där en och en halv timme. Danny vad känner Hello. du då? Så, länge, så långt du har kört. Ja, förutom de här små sakerna så är jag faktiskt väldigt nöjd med spelet. Mm. Så jag har inget problem med det systemet. Det känns lite blandat så där ju. Man kan antingen köra taktisk eller i form bara Eller så kan man bara gå in och mosa rakt upp och ner sådär ju. På egen hand och låta de andra sköta sig. Men det är, det, det är ju att man, folk får lite mer val. Och det är väl där de har siktat på att försöka jämna ut att... Den breda massa blir nöjd Istället för bara en grupp blir nöjd Som det var med tvåan till exempel Och alla fans av ettan blir ju Ja, så ju sitt Både högt och ljudligt Precis Ja. Men jag är än så länge är väldigt nöjd mm. Storyline är bra än så länge Och uh, quest är intressant Och det är lilla att man kan gå in Och skicka iväg folk på Quest och sånt där och. Ja, det är precis jag började jag gjorde mitt första sånt och bara märkt att det grejen fanns det så, ah, men det här var lite häftigt. Så det, det ser jag fram emot mer av. Ja, det är ju kul med lite extra extra grejer i sidan av. Mm. Mm, det ska bli intressant att se hur det utvecklas. Ja, för jag bara hoppas att Sturlagen håller i sig liksom så att den inte liksom bara i mitten tar liksom och försvinner ut i nånting utan att de håller ett rakt spår. Mm. En, en strong storyline, men det är där de har ju vanligtvis en strong storyline, så det tror jag inte det är kommer vara är I regel är duktiga på ju mm. storyline. Liksom. Så som de, har, de har ju tagit sig tid på det här, så jag hoppas <coughs> att, det, att de då lever upp till sin gamla standard. Det är därför jag tolererar min karaktär som den är just nu. <laughs> för Jag vet att han kommer bli starkare och storylinen, de kan göra storyline så att om jag väljer valen så kan jag, så kan jag göra karaktären som jag vill ha den. Han, det, det är en karaktärs den bygger karaktär det utvecklar karaktärsutveckling den, jag, man har hållit på med så mycket RPG så mycket historier filmer och serier att jag vet redan hur den här vägen går att bygga upp en karaktär, jag vill ha den bästa karaktären från början men, men jag vet att det är mer värdigt att ja, det blir en bättre belöning om karaktären får växa in till att faktiskt vara stark så att, ja, jag ser fram emot det. Men jag tänkte det, du körde Kunari Rogue, eller? Just nu kör jag det, ja. ja. Danny, du är Human Warrior, eller? Yes. Ja. Jag är Human Mage. Så då har vi alla olika klasser då, alltså. Mm, det är ingen som då. kör Alv eller Dverg. Nej. Och ingen... Ja, vad finns det mer? Det, det är Warrior, Rogue och Mage bara. Ja. Och sen de dras då. Ja, men det är liksom du, va, vad kör ni för typ av uh, warrior? Vad kör du för typ av warrior? Eh, uh, jag, oh, jag kör... Kör du tvåhandad eller jag kör du svärd och sköld? Jag kör tvåhandad Ja, det är det ja. Du kör skade warrior. Yes. Mm, jag valde ju dual wield uh, rogue. Mm. Jag säger så här, nej, pilbåg, det är pilbåge, det är inte min grej. Jag hade ju jag stod liksom jag bara rogue warrior rogue. War jag har kört warrior om andra så jag kör väl warrior här också mm, Jag funderar väldigt väldigt starkt på just nu att gå tillbaka och göra en mage För att <går> Jag saknar faktiskt För, för ja. jag, jag har ju kört igenom tutorialen och, mm. och, och Jag menar bara som en så här första Inte en spoiler uttaget, Det är liksom första två minuterna. Ni vet när man När man i tar, tar sitt första vapen Ja. Då, då säger de ah, Jag kan inte lita på dig som du har ett vapen Släng bort det där så, som Rogue säger så, så här Jag måste ha mitt vapen Men som Mage så kan du säga Om jag skulle vilja döda det skulle jag kunna gjort det redan För jag är magiker mm. och så, ah, men den, den, den, den försvann När jag valde att spela Rogue så här, Men den, den vill jag ha tillbaka när du, när du Max när du börjar spela Din gubbe och Vi kan väl sp inte spoila spoila Men när vapnet faller ner där i början mm. Då frågar ju hon Den här tjejen Som man med Kassandra typ, eh, tror hon heter Cassandra ja Hon säger åt henne att inte ta det då Typ eh, Eller att eh, man får helt en frågeställning Om man ska ta vapnet eller inte Så Får man? Jag, alltså hon, hon vill ju inte Men du, du kommer ju på något sätt ta vapnet Men du kommer få bestämma om Om du säger ja jag gör som du vill Jag visar mig god Eller jag skiter i det vad hon säger Jag vill ha vapnet Liksom, hur, hur Vilket val tog du där tog du? Jag skit i dig Cassandra Jag tar vapnet Eller jag gör som du vill Jag behöver inte ha vapnet För mig så var det så att eh, eh, som sagt Första gången jag spelade som magiker Så sa jag att eh, eh, Låt mig ha vapnet För hade jag velat skada dig Så hade jag kunnat gjort det ändå ah, okay. Så det var första Men som med, med Rogue så sa jag mer att eh, bara, vi, vi måste lita på varandra om det här ska funka. Mm. Det var liksom de två valen jag gjorde där. Och det är ju mer egentligen om man ska få behålla sina vapen. För jag sa, för någon hon frågade så, uh, så jag Nej, jag låter det vara upp till dina händer. Jag vill inte, uh, jag vill säga ultragod istället. Okej, okay, du där, jag kör liksom, jag är på borderline ond, verkligen. Mm. Det är när jag spelar, med det. Så där, jag, jag sa, nej men det är lugnt. Du... Jag, jag behöver inte vapnet, men det slutar med att hon sa ah, ta vapnet, du behöver det i alla fall, för det kommer bli tufft här fram och det är lika bra, för vi vill inte att du ska dö ja, jo men det är liksom, det, det slutar ju på samma ställe, men man får ju lite poäng till antingen om jag, mm. för jag märkte om man sa till henne att uh, Men hon, hon fick så här Cassandra approves precis, och jag fick disapprove när jag sa att, uh, ah, jag behöver inga vapen, men jag tycker ha har det ändå mm. då var det lite så här, nej. nja <laughs> Det är det här som utmärker biowars spelen De här med prov, så att Ja, jag så hade faktiskt här. glömt bort dem lite hur starkt de styr på Och jag, jag sitter här snart att. Det, det kommer ju bli till, det, till, den, till den så här, Men den här karaktären vill jag ha med. Och det kommer ju alltid det där partimembers. Så att jag kommer att ha med mig tre stycken andra. Det är ju ett party av fyra man kör oftast. Mm. Det kommer ju sluta med att jag kommer att gå med party av två för att mina andra kompanjonger kommer att inte tycka om vad jag säger på den här uppdragen så att då får inte de vara med och lyssna. är vill inte att de ska veta hur hemska jag är egentligen. Vi okay. ja, kan väl säga mm. överlag att det, det, vi har ganska goda... Jag ser starkt fram emot det. Mm. Jag är ledsen för att Imorgon ska vi fira min dotter som fyllt år. Ja, det är depressioner du har. det blir en hel dag ute hos min bror. Det, blir, det är jättekul såklart. Det blir tårta och det blir gluggfest och kalas. Det är roligt, men det är inte lika roligt äh, som Dragon Age. Och äh, söndag så är det dans för Julia. Och... Det här med föräldrar, det låter bara vara besvärligt. Och massor med saker runt omkring och fixar med maten och allting. Och... Och då ligger Dragon Age och Far Cry 4 där Och nästan som pulserar Vad har viskningar. här? Viskning som, är. Det, det är som Precious, my pleasure. De ligger där och ropar till mig Och jag säger, <laughs> men jag kan inte, jag har ett liv här va? Stackas fred. Fredrik, Fredrik dig som måste vara med din familj Ja, ursprungligen gav jag för länge det, sedan. Det är inte det att jag inte vill där. Det är det mest att de ligger där och påminner mig <laughs> Och jag liksom. Har, har ni sett? Eh, tänk Kalanka när han känner doften av eh, något väldigt gott. och liksom flyger han efter mm. den här doften. Det är jag. Mm, jo, jag trodde det Det är väl. gameplayet. Och nu kan jag säga, nu, nu har jag kört. Jag körde 30 minuter på. Eh, det här. Dragon Age Inquisition. Men jag har kört två, nästan två timmar någonting på Far Cry 4. Och det sa jag inte förut för att det är så fast nytt. Så jag drog inte upp det. Oh, det är också livsfarligt. Åh oh, gissas. Du lever farligt. Och den, den, den var, i och med att jag fick lite av den här feelingen nu på slutet när jag körde Dragon Age och kände att ja, men det här med kameran och det kändes lite så här halvplottrigt och så. så jag, och sen vet jag hur... För fyran, det, det är ju i princip trean fast den är optimerad utav helvete och det är snyggt. Det är jättebra mekanik och gameplayet är ju fast från start. Och det är explosivt och det är skriptat och snyggt och det är explosioner och du skjuter och du får hitta i prylar hela tiden. Och, Ska jag, när, när fan ska jag köra de här spelen? Ja, det, det är frågan. Ja. När barnen får... har flyttat hemifrån. Ja. Kan man ha en sån här som man har barnledigt? Kan man få speledigt från jobbet så här att, alltså, jag har ju fått ett nytt ja, men, spel. Med det, det, det, det finns det faktiskt. Det heter föräldraledighet. Ja. <laughs> <laughs> det är det det <laughs> Eller vad? Vård av barn. Ja, jo, ja, jo, jo, jo. Men det går inte. Vi kan inte göra så. Nej, nej. nej. Så, så lågt har du inte fallit än. Nej. Nu var jag, jag förviss hemma igår. Men <laughs> det var för att Ice faktiskt var sjuk. Tror du dig? Jo, men man, hon kan ju vara sjuk i rummet bredvid. Du behöver inte vara inne sen hela tiden kanske. Ja och Det resulterade att jag åkte ut till Mariberg, alltså shoppingcentret här utanför Örebro Där vi bor Och införskaffade lite mat Och då råkade eliga inte vara i närheten Då råkade det <skratt> bara två speltillade nere Ja Så kan det gå mm -hmm. Vi säger så här. Vi, vi kommer väl följa upp på det här antagligen eller hur? Nästa vecka så kommer vi definitivt gå igenom och... Hur det har gått jag... med det vi får se om jag har börjat köra till. Ja, Jo, annars kommer du... Ja, annars ja. du om vi säger så här, jag kommer att ha kört någon av dem. Mm. Väldigt mycket. Det ser vi fram emot att höra om. Mm. Men eh, ska vi ta och lämna spelnyheter så att vi får gå och spela jo. spelet snart? Jag säger bara just nu så här att, att Robert inte är med den här veckan. För han hade bara kun sagt att inte råd att köpa spelet. Ja, ah, ja men... det. Eh, <laughs> jag, jag, <laughs> jag tänkte bara, jag skulle vilja bara prompta för en grej som jag har gått med i om det går bra Kör på. och jag skulle vilja, och det här är ju ingen nyhet direkt jag äh, lite mer vad finns. du har gjort egentligen men... jag har gått med och prenumererat på Lootcrate och Lootcrate är en prenumerationstjänst där du får hem liten box som innehåller äh, diverse olika merchartiklar artiklar typ äh, utefter ett tema. Uh, tidigare till exempel har det varit teman som i september så fick du en box som var temat Galactic och då fick du till exempel en Alien-figur, du fick Hans Solo som en liten puppet, du fick en uh, Hans Solo-poster där Frozen in Carbonite, du fick uh, en bok av Halo och så vidare. Alltså du får tema, du får lite put grejer och lite coola grejer och allt så här. Och jag kan rekommendera det här, det är inte så dyrt. Det kostar kanske någon hundring eh, i månaden och eh, då får du hem ett litet paket och den här månaden och nu tänker jag spoila för er som eh, prenumererar på Lootcrate eller funderar på det så kommer jag berätta nu vad som ingick i eh, novembers Lootcrate Det är bra att nämna med tanke på att överraskningarna faktiskt man får det hemliga paketet mm. är en stor del av det. ja för det är ju loot då, som det säger och alla som lyssnar på podden är väl säkert då gamers av något slag eller åtminstone någorlunda insatta. Eh, temat som de kör den här gången var battle. Så allting i det här hade någon an anknytning till eh, ja, fighting då, helt enkelt. Och eh, de gör då som jag har förstått nu en som en magasin som följer med. De inte bara har intervjuer då angående prylar som du följer med. Som till exempel den exklusiv uh, Assassin's Creed Unity-mynt som ligger i en penningpung som man får med. Uh, och då har de en intervju med uh, utvecklarna om spelet Assassin's Creed Unity. Och den här myntet är Loot Crate-exklusiv. Så mm. är man collector-fantast så kan det vara intressant. Mm. Uh, fick man uh, halo mega block figur som är helt böjbara leder över hela kroppen där så du kan få den att stå hur, hur du vill. Det är ungefär som Lego alltså. Den Lego-halo-gubbe med en tillhörande podd. Jag fick med en mini-helmet-replika av Megamens-hjälm som man tydligt kan trycka fast och få en pinnad och sitta på hyllan. Uh, dessutom följde de med uh, två spel. Ett hette Lichdom Battlemage. Det spelet det. Jag har jag tänkt på. Jag vet inte vad det är men det är väl något... Det är ju en sån här uh, Har du kört... Uh, nej vad heter det? Um, um, Dark Messiah? Dark Messiah? Ja. Heter du så? Jag tänker på Heroes of Might and Magic Dark Messiah. Ja, right? det var inte där när du går runt och du, du kastar spells med två olika händer och first person och... Ja. Så. Det är lite så fast du är, du är bara magiker men jag får mig att det är lite... Jaha. Jag okay. tror att det var det, var, det, det är som... Det, det är ett actionspel där det är first person magiker. För de sa att det fanns inga riktigt bra spel där magiker är som huvudkaraktären som faktiskt kan... Mm. Så det är mycket mycket magi och magi som görs på ett väldigt, väldigt bra sätt. Ingen aning om står är något och har hört Nej. att gameplayet är rätt roligt i alla fall att leka okay. med. Ja, för det heter Lichdom Battle Mage. Precis. Så jag antar det är anknytning. Och sen följde du med då den här Super Street Fighter 4 Arcade Edition eller Ultra Street Fighter 4 då som det heter. Mm. Så det fick jag också då. E tillsammans med en t-shirt där tydligen de tycker att det är ett klassiskt tema det här med fighting mellan två specifika eh, vad kan man säga genrer som folk alltid snackar om. Vilka kommer vinna i fighten mellan pirater mot ninjor. Mm. Så eh, jag fick en t-shirt som är det följde med en t-shirt med en bild där du har eh, egentligen överkroppen av en person men ena halvan av kroppen är en pirat och andra halvan är en ninja. Det var ganska cool. Uh, följde med även uh, Headband. Uh, direkt från Capcom. Som har loggan av Street Fighter. Uh, och uh, ja, Det var bara några grejer som följde med där. Men Det är rätt bra att jag tänkte att du fick Ultra Street Fighter 4. Det är ju... det kostar ju ändå typ 300 spänn att köpa. Så att du fick det för en 100. Det är inte dåligt. Ja Jag kan väl säga 200 då. Om vi säger så. För att ja. dra till en summa. Per månad då. Sen kan man ju få det billigare om man tar en 3-månadsplan eller 6-månadsplan. Ja, det är så plan. det funkar. Ja, okay. ja men det ändå det är bra. Men då beta du betalar dock hela summan från start. Då. Så, men uh, Jag kan rekommendera det här för alla de som tycker om just att få exklusiva saker för uh, spel och film. För det är inte bara spel utan det kan vara fenomen inom film också. Transformersgubbar, eller futurama-figurer, eller uh, monsters inc figurer eller vad, vad det nu må vara, liksom så kan det vara. Det kan vara en Super Mario-tema en månad, eller det kan vara uh, Giltigers en månad. Liksom. Va? Det kan vara vad som helst. Giltigers! Aldrig att de har det. Det, här, det skulle jag veta om. <laughs> det. De tidigare, det fanns no, det har något... Säg inte att det har funnits Guilty i det en loot crate. <laughs> det, det spelar ingen roll, för det, de som har varit, de kan man aldrig skaffa. Nej, det är så gör saken värre, att då har du redan... Mm. Du har ju ingen anledning att köpa det, för då är ju redan liksom, det bästa passerat. Ja, då kommer aldrig bli något bättre. Och de har med... Ibland har de böcker till exempel, som de hade i, i, i juli, då hade de ett tema som var villains, skurkar då, då. Så då hade du en... Um, vad heter det? Du hade en ansiktsmask som såg ut som Deadpool. Du hade en <laughs> Rocket Raccoon affisch, där Rocket Raccoon slår skiten ur typ Thanos. Du har en jättesnygg typ tavla, två stycken på, en med Joker och en med Harley Quinn. Och sen har du, du vet den här Uncle Sam-loggan som de har i USA med Uncle Sam, we want you. Ja, han pekar med fingret de har en sån, fast det Bowser som säger I want you. Eh, och så var det en handduk med Luke som sitter och skrattar, till exempel. Och så vidare. Och det är bara en månads tema. Och det där var juli. Och sen fanns det ett tema med Heroes. Det fanns Galactic som jag nämnde och så vidare och så vidare. Så, tips. Ta en månad, testa. Kommer ni gillar det, om ni gillar det efter första månaden, då kommer ni vara fast. Så, klart mm. um, Bra, det var väl inget, vi hade ju inga nyheter eller någonting, eller hur? Nej, det var mest Vi kan mest äh... gå vidare till uh, veckans spel Och uh, veckans spel den här vecka var Smite Jag vet inte mm. vad Rob har kört, det är väl det känns som man kommer till uh, Hemma och är sjuk nu, när klassen ska lämna in sin hemläxa mm -hmm. <laughs> Så det är men vet men jag har ju spelat en hel del. Jag har kollat runt lite sen kan du komma med lite kommentarer men Fredrik du är mm. den enda som körde det nytt för första gången tror jag. Ja. Och jag har kört mm. ett antal timmar. Du har gjort och, det. Och jag är nog sämst i världshistorien på det här. Mm. jag måste nog vara den absolut sämsta smitespelaren genom världshistorien. Du tror det, du tror det. Förklara ja. för mig varför tror du att det är så? För det första, MOBA-scenen har jag extremt lite kontakt med sen tidigare. Jag har egentligen ingen kontakt. Jag vet om dem. Jag har du vet att de startat finns. startat upp något. Typ så här League of Legends eller något sånt. Eller vad heter Dota 2. Den har jag startat upp. Mm, ja, den, båda de finns. Jag har, jag har köpt en, kört en kvart kanske, tio minuter på var där. Så, så jag vet uh, vad det är, men jag vet inte taktiker och sånt. Mm. Och jag märkte där, när jag och jag har inte kört mot, jag kan säga, jag har inte kört mot någon människa. Jag har bara kört mot uh, datorn. Jo, och men det är rätt sätt att lära sig. förlorat och förlorat och förlorat. Och jag förstår där nu att man ska ha en bra taktik. Du ska ha ett slags medvetande om hur du sätter du hur din klass är och på vilket sätt du bäst utnyttjar det. Som yeah. att, ja. Som att om jag nu kör med Ares, kungen av krigsguden krigs då mm -hmm. eh, så är han mer mili alltså han är närstridsbaserad mer typ. Ja. Yeah. Eh, och så suger jag i alla fall, för jag blir mördad och jag vill ha gubbar som kommer att hjälpa mig för i tutorialen säger de där låt gubbarna gå framför dig och du står bakom, men jag är ju melee hur fan ska jag göra det här då liksom och så försöker jag och försöker och så där jag där jag av deras boss som kommer ut och de tar sig in och dödar min phoenix och sen så kommer de in och dödar min vad fan heter den där stora ja du har väl typ en, ja, Titan tror jag de heter ja. Ja, något sånt huvudbossen, den som är målet typ att ta koll på på de banorna. Och det, jag försöker och försöker, men jag, jag, jag, det funkar inte. Jag hade tänkt nu i veckan och jag skickar över. Ja, jag, jag var inne och, men... och kollade på det nu på eftermiddagen för att se så att allting var i sin ordning och faktiskt Jag hade man inte ändrade någonting för radikalt och var in och körde lite innan podcasten här och... Du accepterar den, Frenny och och så, ja men han har åtminstone varit inne på spelet. Ja, Vi skulle ju kört lite. Gott, faktiskt. Jag, jag förstår nu att det här är en spelsjanger som jag är helt helt i, faktiskt och måste liksom på något sätt sätta, sätta mig in i under en längre, längre period. Ja, men det är ju som sagt en, en investering jag skulle väl egentligen inte Börjat med För det du spelade Det heter ju Conquest Tror jag Det när du ja, kör är, du, har, ja, du har Tre stycken olika led Som fienden kommer i Och det är torn på varje Och så kommer det så här Små nissar springandes ja. Och sen så Ja nu står jag mitt torn Och sen så där Och Och så och. Och så och ska jag springa till andra sidan och ha gäll deras den stora gubben. Först måste jag döda deras Phoenix. Ja, precis. Och alltihopa. Och du måste ta dig igenom det och så finns det fiende så, gudarna ja. på andra sidan också. Det är bara besvär. Och sidovägar runt omkring där de har de här minihusen typ med gubbar som står. Och man dödar mm -hmm. dem så får man någon... Och lite extra, extra pengar där lite ja, eller lite olika barn, buffs. Eller ja. buffs. Jag har inte riktigt fattat det där än. Jag vet ja. inte var de ska vara... För, de är lite eller? till för det finns ju vissa som, ah, där får du mana buffen, det gör så att du regar mana, eller, ja. ah, där får du attackbuffen, buffen gör att du slår lite hårdare, eller, här får du speed buffen, du rör dig snabbare och attackerar snabbare. Precis. Och det är lite sådär smågrejer som att säga att, ja, ah, men det går bra för mig. För oftast att vinna en sån match, så har du ju, du har ju dina minions, eller creeps, beroende på vilket spel man spelar. Mm. Vad de heter, de här smågummarna som springer sig. Ja, ah, men okej, okay, jag har dödat fiendens minion, så nu springer de här fram och ska börja slå på fiendens torn. Och under tiden de går och slår på det här tornet, då springer jag in i djungeln, som de kallar det, och tar något jungle camp, tar till exempel ja, manabuffen. Så när jag kommer tillbaka igen, när mina gubbar har hunnit dött så nästa våger kommer att möts i mitten, då är vi på samma nivå igen, fast den här gången har jag en manabuff. Det betyder att jag kan slänga mer spell, så använda mer abilities än vad fienden kan göra, vilket är att jag kommer att ha ett övertag, så att... Mm. Det är ju så det är till, för det är väldigt strategiskt Precis. spelande som sagt och jag skulle vilja rekommendera det, som, det jag kör mest egentligen i det spelet, Jag spelar ju inte det spelet på riktigt. Jag spelar ju Arena eller Joust vilket är eh, Arena är ju 5 mot 5 bara i en arena där du mm. inte har några direkta torn förutom där man spawnar utan man har båda lagen har 500 poäng och du ska döda varandra för då förlorar de poäng. Mm. Och den var, den var, det är det man kör mycket av eller så kör man 3v3 ja. med en ett lane bara man säger det bara en rad där man går tillsammans med. Jag skulle, jag vill köra, jag vill testa mer på de andra spellägerna. Ja, jag säger att den, den här är... Med conquest är den som är absolut svårast att ja, förstå sig okay. på och den som också krävs, det där man inte riktigt vill. Jag, jag har spelat mycket av det här spelet Men jag har inte spelat mycket Conquest Bara för att det krävs Att man vet vad man gör på en sån nivå Att det är där De här, de här typerna av moba Får ett sånt dåligt rykte från Det är på grund av Det krävs som specifikt Vet du vad du gör så kommer du vinna Oavsett om du är en bättre spelare Om man säger om du, om du är skickligare Men är du mer taktisk och vet faktiskt Vad du håller på med då, då kan du vinna utan att behöva prestera för mycket Så det är mycket kunskap i spelet som har med sakerna att göra Och därför kan det vara väldigt läskigt att hoppa in Och kommer du in och inte kan någonting Då kommer alla dina lagkamrater skylla på dig säger, Du kan ju ingenting, vad håller du på med? Vi förlorar på grund av dig Och då kan man få den här, jag vill inte spela det här spelet, det är inte roligt längre och då har man förlorat hela syftet med att man spelar spelet så att jag håller mig borta från, från den delen av spelet tills jag verkligen känner att nu vill jag ge det här spelet en ordentlig chans, det här ska Precis. bli något Men vilket spelläge skulle du rekommendera? Först och främst skulle jag rekommendera Arena eller Assault. Men blir det online då på en gång? Eller det finns de... både i jag vet inte om Assault finns i practice men de finns i alla fall i koop op Fast äh, du har ju practice, där är, ju, du är du ensam. Det är bara du som är mänsklig. Mm. Du har med dig bottar, du kör mot bottar. Ja. Coop, då har du med dig riktiga spelare men du spelar fortfarande mot bara bottar. Ja, okay. Och så finns det det riktiga normal som är spelare mot spelare. För det kan vara det som gjorde misstaget att jag, jag tänkte, jag ville börja mot... Jag, så här är det jag, att förlora mot boots det botar, det gör mig inte så mycket för det är en träningsprocess ser jag det som, det jag har det varit precis, många precis, spel ja. uh, och då tänkte jag men jag börjar med det så att jag sen kan gå vidare mot riktiga spelare mm, ja men det är ju rätt attityd men då kan det ju vara så att jag tog fel väg, jag skulle kanske börja med att rena först då jag skulle Egentligen. rekommendera för jag känner även jag när, som jag har spelat spelet ett många många antal timmar sänkt mycket pengar i det och så, så känner jag att när det kommer ut en ny gud så, Ja men jag vill testa den här nya guden Då tar jag alltid kör mot bottar först För jag känner att mm. jag vet inte vad den här guden gör Jag vet inte hur man spelar den här Precis. Då tar jag en träningsmatch eller två Även fast jag har kört spelet så otroligt mycket För att, för att känna att ja, men jag, jag tror att jag, känner, jag förstår mig på den här nu Jag är redo för att ta den och se hur den mm. funkar på riktigt trodde jag tänkte också först där med att jag började med den här hon är kanske standard det är någon egyptisk jag undrar om den heter NIT någonting NIT Ja, det är hon med Ni pilbågen Nifratiti eller vad heter det? Nej, det var någon kortnamn var det Hon är inte NIF Ja, uh, och då jag tänkte det här var någon standard och hon var på avstånd, jag tror hon sköt någon pilbåg eller någonting yeah. uh, och och det passade mig ganska bra faktiskt. Det kändes okej okay. och det gick väl bra i de här tutorialerna. Men jag tänkte: 'Tutorial. Grejen är ju tutorial. Det är ju liksom ingen match. Det är bara för att visa hur man gör. Men. Uh... Jag förstod ju sen att det handlar om att hitta din figur, så sen, jag försökte sen dess har jag bara försökt hitta min figur. Det finns ju en hel del att välja på också. Mm. Och det är där jag sitter fast. Jag har inte hittat någon som jag känner passar. Men nu har jag ju förstått nu att du säger att man kanske skulle börja med Arena och inte Conquest. Mm. Ja, uh. men det är lite olika. Conquest är lite för allvarligt. Det är som att köra, jag ska gå ut och spela rankat Alltså jag vill, jag vill komma upp på leaderboard sen. Det är då okay. man spelar det. När man bara spelar för kul så brukar man köra arena eller asult. Asult är ju det finns du är 5 mot 5 och det finns bara en en linje att gå på. Det är bara liksom ja det finns varje spel varje lag har tre torn men det finns bara en rak en ett lane att gå på och alla gudar väljs på random. Alla får random gudar så att det är då man har lite chans att ja, du fick vi ett bättre lag. Nu kanske inte vi är lika duktiga men vi kan vinna för vi har ett bättre lag tillsammans. Mm. Och liksom det, men det är det man spelar absolut bara för att bara, jag orkar inte tänka lite mycket eller bara spela för att ha kul ge med vad som helst mot vad som helst. Då kör man det. Då ska jag testa det. Jag tänker inte ge upp en. Ja men det är bra, du får säga till uh. när, när du kör så kan vi försöka köra ja. ett spel tillsammans för att jag har fortfarande, jag har inte tagit med igenom alla karaktärer än. Och Jag, jag tycker det är roligt att, att testa. Jag kan fråga då när du pratar. Jag skulle vilja ha en marker, en stark marker, helt enkelt. Kan du göra någon rekommendation? Den, den standard som man använder är oftast inte, Ra mm. är en bra standard magiker. Han används ofta i starten på på många grejer. Han, han har ju här laserstrålet som kommer att skjuta från himlen. Som gör som ett streck ah, okay. Som drar den är liksom. Den är lätt, den gör mycket skada Och du kan använda den på en När det kommer en linje så här som Minions springande emot det Då kan du använda den Och när du är någonstans i mitten av gamet Så kommer du döda alla med den attacken De kommer dö på en sträff och Du kan även sätta ner en, en cirkel En area of effect cirkel Som gör att när fiender står i den Så tar de skada När allierade står i den Så blir de hilade, de får tillbaka HP så att det är bra. Han kan göra skada och hila allierade och dig själv. Så att det, det kan negata liksom lite misstag. Mm. Man säger, aj nu blev jag träffad. Eller nu håller jag på att bli attackerad av en melee-karaktär. Och jag är avstånd. Men då lägger jag den där cirkeln på mig själv. Det vill att han blir skadad just nu och jag blir healad just nu. Och det vill inte han stå i. Så då kommer han försöka gå runt den. Och då kan du springa runt som på andra sidan. Han vill inte gå igenom den. Så då det är, här, det är lite sån taktik man får köra, men han är en bra sån typ av spelare. magiker och kan hålla sig på avstånd. Mm. Ja, då ska jag testa med honom sen. Mm. Så, så han, med, han med är bra. Var inte min grej. Men det å andra sidan, jag, jag kan väl känna när jag har kört och kört och kört och det har liksom gått åt pipan hela tiden, jag har blivit så kolossalt mördad bara. Och då tänker jag, vad fan jag är ju gud, jag skulle kunna dö, de Fjärna, jävlar, gud, jävlarna som kommer, vad fan men nej, jag dog och motbotar konstant, match efter match liksom. Och eh, man blir ju lätt putt och ni vet hur det är när man som spelare kör och det liksom inte funkar till slut funderar jag. Ska, ska jag ta mig tid att försöka lära mig hela strukturen av en spelgenre som jag inte insatt i? Och som särskilt nu under dessa tider när det kommer ut vissa andra spel då. Alltså, det finns annat att köra här. Det, ja. det är ju prioritering här, såklart. Angående, vart lägger du din tid? För jag antar nog inte felaktigt när jag säger att om du ska bli någorlunda inte vanlig casual, utan okej okay spelare på MOBA, särskilt Smite som är tredjepersons MOBA då, mm. då behöver du lägga på ett antal timmar på det. Absolut, absolut. Jag känner ju för varje man blir, ju så mycket, man blir ju väldigt bättre på det av att köra det. jag känner att varje gång jag lägger till det här att ah, men nu har jag lagt in två timmar mer i det här spelet. jag känner ja ah, jag har faktiskt gjort en förbättring. det går bättre för mig nu. jag förstår saker nu som jag inte förstod förut. Mm. ja, jag ska, jag ska försöka ge det ett go till. Eh, mm. ja, men säg till när, när, du, när, du, om, när du har tid så kan vi ta ett tillsammans. Så får vi se mm. hur det går. kan vi livestreama också för att se hur eh, Uh, om det är någon som kommer att titta, men det, det, det är framtida planer det. precis Danny, har du mm -hmm. några tankar angående Smite? Ja, alltså, jag tycker det, tycker det är ganska kul koncept det där med att ha gudar i spelet, man kan ju välja lite hejvilt, jag tycker det är kul att de har gjort lite intressant design på dem, också, det är inte så här <coughs> typisk, stereotypiska gudar, utan vi kan till exempel ta Thor han ser ut som en hard rocker eller något sånt där ja så de har ju de har gjort ett intressant val på design och sånt där så att det inte ska vara så att det blir lite mer roligt och inte så här tråkigt och stelt. Gameplay jag har ju sett på många som spelar som kan spelet då, som inte dör hela tiden. Och liksom när, folk som är, när folk är riktigt insatta och kan sin sak så så går ju, så är de ju riktigt duktiga och det går liksom bra för dem. Och ifall, speciellt från spelar ihop med några som de vet hur man spelar tillsammans så har sitt gameplay upplagt ju så... För det är liksom en ganska enkel match ju. Men ja. Jag vet, jag vet att det inte är ett spel för mig. Utan utan att, utan att testa det. Utan det vet jag. Men jag sett att liksom, det är inte någonting jag kan tänka mig att spela. Men jag tycker det är kul att titta på. På mm. folk som kan det. Precis. Mm. Mm. Ja man kan väl säga i korthet att Smite. Eh, rekommenderas. För egentligen de som tycker framförallt om multiplayer spel bör. Ja, det är definitivt tycker du om uh... att spela mot andra spelare. Har du den här PVP-känslan att jag, jag vill slåss mot andra. Då, då är det, det är ett bra alternativ för det har du kan spela lugnt och även gå upp till att liksom, köra arena bara för skojs skull va. Ja, men jag är duktig nog att jag kan ta på döda fem stycken eller är stut på en kvart. Men du kan även köra Conquest verkligen. Nu är det lagbaserat här. Vi måste spela som ett team. och Det kommer ta 40 minuter innan vi vinner. Jag vet inte hur långa matcherna tar vanligtvis. Men... Nej, inte jag heller. Jag förlorar ju bara hela tiden. Så jag rage ett par gånger också. Men... <laughs> <laughs> men jag kan se, mina intryck bara om jag ska försöka att summera lite. Det är, att, det är ett free-to-play-spel. Free online-moba som det inte skadar att faktiskt testa på. Särskilt om ni har då intresse av just den här pvp-aspekten. Är det så att ni är väldigt ovana vid moba-scenen överhuvudtaget som jag, då, då, då kommer det krävas tid innan ni känner er helt insatt och då att förstå att man, man ska försöka hitta en spelstil och framförallt karaktär som, som, som passar den Och det kan ta tid. Så så är det med det. Gorba mm. Precis. Får jag, får jag gå tillbaka till en grej, på Dragon Age? Nej, men visst, kör på. Ja, Jag, bara, jag är bara nyfiken på det här uh, multiplayer-delen. Inte rört ett, ett, ett dug av det Jag har Nej. ingen aning om vad det är för Inte något. Inte jag heller. Uh, jag råkade klicka in på det, och den har ju Challenges. Okay. Uh, och jag antar att det har ingenting med det. finns nog ingen, uh, vad heter det, kampanjläge du kan Nej, det tror det jag var. inte. Men är det, använder du din karaktär frågan som du har skapat? Jag vet inte. Jag vet jag ville veta lite. Ja, nej, det, det, jag har inte ens tryckt på knappen så jag har ingen mm. aning. Men det jag vet är att de har ett challenge-system som gör att man... Jag tror det är veckobasis att som en speciell reward liksom. Så om man, om man vinner som bäst eller någonting, då får man den här rewarden. Och det är typ prestige points eller något. Det är de här poängen som finns i, i Origins tror jag. Okay. Uh, och så ökar man i rank också på sådär leaderboards och grejer och då kommer man ha här banners och porträtt till sig och titlar får man och massa grejer som man låser upp då. Jag, jag skulle vilja se sen att vi kanske provar oss på det där. Ja, de flesta av oss här har ju Dragon Age. Jag vet mm. inte hur, hur det, det är, tycker... är att spela över mot Xbox och PC, men... Det är väl inte cross-platform, tror jag. Vi, nope. vi som pc mästerrasen kan ju ta och köra lite tillsammans sen. Ja, precis. Jag är nyfiken bara. Det var bara det jag ville säga. Mm. Ja, men det är definitivt. Jag har en till person som... Uh, som nämnde nämligen att han ville att vi skulle spela multiplayer också. Ja. Så de att jag säger, har inte rört på den. De säger att matcherna brukar vara runt 20-30 minuter. Ja men det, Jag vet inte, för hade, var det Mass Effect 3 som också hade multiplayer? Uh. Ja, ja, ja. Det är... in, inte, inte multiplayer till sann Utan det är du mot botter, liksom Ja men det du var så jag Ja precis som vågar med uppdrag in, ingick i dem ja. ja det var så jag antar att Multiplayer skulle vara liknande i det här mm. Men det var det enda, enda jag visste Och som sagt jag vet inte om du väljer av ett Preset characters eller om du gör en egen Multiplayer karaktär som du levelar genom Multiplayer eller om du Importerar din karaktär Från main mainstorien där den är Ifall det är Mass Effect så startar du med nya gubbar som du lämnar upp. Mm, det var fallet. så jag antog att det skulle kunna vara. Men vi får se, som sagt. Jag har Lev inte ens tryckt... på 20 för karaktärer i multiplayer. Ja, det ja. låter som du gör nya karaktärer. Men det, det kommer vi till efter singleplayern är klar. <laughs> ja, klar och klar. Du Ja. Klar. Det är som att säga du... Kan du säga till när du är klar sedan med Skyrim? Så, så jag är rätt klar med Skyrim. Då kan vi säga så att till folk som vi vill höra vi om köpte så <laughs> kan de 2015 för att höra hur det gick. Ja. Så kom ihåg det om ett år då. Dragon Age 3 multiplayer, recension inkommande. <laughs> Fyra år, då kommer Dragon Age 4. Jag tror, jag tror att de har sålt bra på den här. Det jag hoppas som... det. Ja, Det känns som att det här kommer göra, det här är en större hit rent spontant. Känns det som en tvåan i alla fall. Definitivt. Jag tror att tvåan hade rätt stort backlash. Ja. Även om jag vet folk som tyckte om det och det fanns så så var det det var för, för, för olika. Alltså det fanns, ju, det fanns ju bra saker i spelet. Det fanns det ju, men de var ju lite men... utsuddade av det här att det inte är inte som vi trodde att det skulle vara. eller Ni hade så bra tidigare, varför de tar tagit bort de här grejerna? och så här, Men titta på de här nya grejerna vi vill ha vägen. Nej, men det är inte som det var förut så jag vill inte ens titta på det. Det som jag tyckte som var det största felet var att när de introducerade Origins så var det just med nästan sloganen om att här väljer du ditt öde. Mm. Du gör ditt eget öde och du gör ditt eget origin. Och du har så många olika och det är så många olika startpunkter du kan sluta på olika platser. eller så här liksom. Medan i Dragon Age 2 har de egentligen gjort det kändes som helt tvärtom. Alltså, du börjar alltid på det här sättet. Och... Du är den här figuren och det är hans öde. Liksom. Och där kände jag att det inte är RPG. Jag vill ju göra min gubbe. Jag vill... Jag vill fylla in mig själv i den gubben. Vill jag se film eller nå alltså vill jag se som som tvåan var så var det mer filmiskt att du mm. följer en karaktär och hans öden. Liksom. Ja, men det var ju det liksom är... han hade ju namn och alltihopa de ja. kallade. Det det, ju, det kan ju funka också. Ja det går ju men... jag tyckte bara att de de, de tappar sitt eget koncept där. vi vet ju att det var ju bara att de ville ju köra ett förenklat Mm. För att komma ut i en bredare massa istället för hardcore eh, Jag tror spelarna. det också. Sen tror jag dels också för att... En, de vågar ju å andra sidan testa. Det, det kan man inte säga. Det är de flesta kör samma koncept. Om, inte för att prata illa om Assassin's Creed. Men du, om, om utvecklarna vet att de har ett bra koncept då är det självklart att de gör samma koncept om och om igen. Det är inte mm. som att de efter andra delen, ja, men nu gör vi om det här helt. Nu, nu ska vi bara vara i framtiden och nu ska det vara, vara en pusselbaserad spel. Liksom. Utan det självklart gör man samma. Liksom. Men mm. i Dragon Age så tänkte de, vi, vi, vi chansar att göra helt annorlunda. Och det funkar inte. Men nu är de tillbaka i Inquisition. Mm. Och det ska bli skitintressant att följa upp. Och jag tror som de, som de har gjort nu med stridssystemen att, att det kommer ju locka. Från båda sidorna. Från mm. både Origin och från tvåan. För att man kan ju faktiskt gå ut de båda delarna. Men det är alltid liksom beror på hur man lägger upp det, hur man vill köra. Ja. Ja. Ja. Det där ska bli intressant att prata om längre fram när man har fått mycket speltid under äh, vingarna så att säga. <coughs> för ju mer man spelar desto mer van blir man och då kanske det känns mer intuitivt. Just nu känns det inte så intuitivt när jag körde, körde det där igår. Då, men det kan ju bara vara första intrycken och det kan ju bara var baserat på att man är ovan. Att man känner att man är nostalgisk angående det föregående spelen såklart. Mm. Och det kan ju ligga som bara en nackdel då. Så ja. Det är intressant. Det var det. Mm. Veckans spel har gått igenom, vad vi har gjort, vad vi har spelat. Inte mycket lyssnar med än. Äh, än en gång, jag har inte hunnit titta Jag, ser, jag har inte heller hunnit titta Jag antar att det inte har kommit många än Vi sitter där en hel hög med brev som bara, Åh, varför svarar ni inte på oss? Man kan ju fråga också Max uh, Youtube Ja, ah, jo, men den är på samma väg Den är, <laughs> den är på samma väg kommer Den en... kommer förr eller senare Så är det Förr eller senare jag känner vi har lite mer att lägga upp där också på. Jo, det är ju sant Just nu är podcasten och livestreamen egentligen de samma Så att om vi skillnaden är att lägga upp en Youtube-grej Är att du får en bild att titta på mm. En statisk bild En statisk Precis. fin bild, så här Av Fredrik när han dansar dans Ja, jag vet inte om man skulle kalla det en dans Det är lite för groteskt, men naja. Vi kan ha din bror Edwin Ja, jo, men han är, han är så Subtila subtila bilder på honom när han dansar Som blinkar till lite då och då Jesus. Har man inte fått epilepsi innan så där <går> <går> man åt det där spagetti dans. Åh <går> <går> ja, oh, vad kul den intern humor eller hur min Om, om ja. ni har problem om ni har problem med vår interna humor, skriv gärna och berätta det för oss. Mm. Det är nördigt att hotmail.com Nördliv det är det inte oh, Nordliv, Nordliv äh. till och med, jag sa fel igen <laughs> Samma det sak, rätta rättar dig med fel ja, är Jag är glad att ni, inte kom, ni kan nå oss på unknown fanboys mm, Ja det, den, den, den är en farlig plats, det är ingen som går dit längre Nordliv, hotmail.com och ni hittar oss även på Facebook Du bara söker på Nördliv så hittar du oss där Yeah. och uh, allt inom kort så kommer vi kanske hitta oss även på Youtube men framförallt så finns vi på Twitch och där har ni oss på twitch.tv snedstreck yeah, Ja, och vi håller fortfarande på att experimentera där som sagt så vi kommer börja annonsera ut där på Facebook nu när vi kommer gå live vanligtvis så brukar det vara lördag mellan 8 och 10 beroende på hur mycket tid vi har men mm. vi brukar alltid sätta igång lite tidigare och bara för att testa så att allting funkar Precis. och bara snacka och jag kan lite vi kan ju tillägga så att det kommer förmodligen alltid röra sig om helger så är ni intresserade så följ oss bara så kommer ni få in info om när ni ska lyssna på oss ja, om ni vill så kan ni även gå in och följa oss på Twitch-kanalen direkt så får ni ett mail så fort vi går live Precis. Gå gärna in och gilla på Nordliv på Facebook eller Nördliv på Facebook bara för att kunna följa. då får ni även information om när, till exempel vad, hur det går med veckans spel som kommer skall eller vad vi tyckte om det som var. Vi bör ju mm. faktiskt säga vad nästa veckans spel är också. Mm. Förutom Dragon Age som alla kommer att spela så... Och då ska vi ha tid att spela något annat. Ja, Nej, det, det, det är nog tanken Sen vet jag inte hur vi ska faktiskt lyckas av det Men vem har behövt sömn Det, med? det... Ja, det gör jag så liten då. Ja bra. precis det är, det, det är inte så stor förlust om du Och, är bra då. det Det är spelet som är nästa veckas Spel är En av de spelen som jag mest nästan ser fram emot Att se er spela Ja men då får man ju nästan lägga ner lite tid på det Det var illa Det är Defense Grid Som är ett tower defense spel finns på både Xbox och PC såklart och säkert andra plattformar också. Alltså spelare och... på Androiden. Ja. Det kanske, kanske det. finns där, det kanske inte varit bra skämt. Det gör det ja. säkert. Jag är rädd för det. Men ja. eventuella lyssnare ute är också välkomna att köra spelet i Fensquid. Och komma med er input på mailen eller direkt i Facebook-sidan under veckans gång. Alternativt lyssna på oss live när vi kommer upp under nästa vecka och komma med input live då. Yeah. Och det tror jag var allt för oss idag. Nu har vi mm. talat nog. Och jag tror det är dags för lite Dragon Age. Ja, oh, eller Far Cry 3. Ja, eller ja. Far Cry 4. Till och med. Eller Defense Grid. Nu tänker jag säga så jag har suttit och spela hela podcasten ändå. Ja, jag vet. Jag vet. Jag är rädd för det. Men det... Nej. Nu ska vi vara seriösa. Vi ska börja med att köra Dragon Age Origins Och sen Dragon Age 2 Och sen Dragon Age Inquisition Ja, du kommer till samma punkt ja, är... Du sätter sådana krav Vi är det här Ja. Men, men, men Det var allt för oss Vi mm. hoppas att era önskar alla en trevlig helg Och vi säger adjö Ja, Jöken och Jöken. Ja, Ajö. ja. Hallå. Spela, Defense Grid. Hej då. Aldrig! Nej. No.